Hallå där, stå på tåg där, köpa blåbär och nu drar vi igång, hej Joel. Hej! Allt väl? Jajamensan, det är bara, bara bra. Första podden för 2024. Ja, det, eh, är det Känns alltid lite speciellt när man ska kicka igång ett nytt år och eh, Extra kul den här gången för att det är ett litet specialavsnitt som dök upp från ingenstans. Egentligen i början på december typ. Kan vi inte prata om Metallica någon gång? Jo, vi gör det som första avsnitt 2024. Och nu är vi där. Det är det som är så härligt att vi, vi får ju faktiskt bestämma helt själva om vi ska ha ett helt apart ämne i den här podden. För det är ju för fan vi som bestämmer. Japp, så är det. Men om, om, om man ska vara lite sån här då. Okej, vad är kopplingen? Jag vet inte, det finns ingen logisk koppling mellan spel Nej, fan, och jag, jag tänkte säga, fan jag blir livrädd. Fan, ska jag ha en koppling? <laughs> <laughs> Nej, det ska du inte. <laughs> inte nödvändigtvis. Eh, men det finns ju en del metallica låtar i film. Alltså, de fick väl en... Inte vet jag. Någon liten uppsving där i några dagar efter att Master of Puppets var med i Stranger Things. Master of Puppets... Ja, ja. ja, nu kopplar jag. Precis, kopplar jag. det var det ju. ja eh, Precis. Och sen är väl... Eh, Ska vi se, är det inte For Whom the Bell Tolls som är med i Zombieland i början också? Eh, det stämmer bra det. Och sen är ju Master of Puppets med i den här eh, är det Old School, den heter Komedin med Will Ferrell där när de eh, mm. vuxna människor bor på campus och låter ungdomar festa i kåken. Ja, det är fan nice. Sen är Metallica med i säsongen... Jag vet inte om... Är det tredje säsongen av Stranger Things när... Eh, hon, den rödhåriga tjejen, flyttar till stan. Är det tredje eller det andra? Jag faktiskt. Andra säsongen kanske det är förresten. Ja. Eh, hennes brorsa, Billy heter han va? Mm. Som ett as. Ja, han han lyssnar ju på killemål i eh, den säsongen. Det kommer inte jag ihåg. Så, sånt kommer jag ju ändå ihåg. Så, åh, det är Metallica. Det är nej, just men, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Enst inte okay. när du säger det. <laughs> ah, ja men nej, okej. Okay. Ja, Vad vet hur det nu. Yes. <laughs> sen är de ju med på alla möjliga sätt såklart Det är ju inte så att Metallica är ett Halvobskyrt undergroundband Utan de är väl världens största hårdagsband Ja, det får man lov att säga att de är En del skulle säkert säga Nej, det är Iron Maiden Nej, jag tror fan Metallica är större alltså. Ja, och alltså, man kan väl säga Iron Maiden är väl ett sånt band Som är precis eh, bakom dem Ja. och det får man väl ändå säga om man kollar på hur det har sett ut de senaste tre, fyra åren när det kommer till att turnera i alla fall så är ju Guns N' Roses faktiskt med där uppe för den eh, turnén de har varit ute på den, ser, den har ju dratt in så sjukt mycket pengar och det får man väl ha i beräkningen också ja, även om jag absolut. inte tror att eh, Guns and Roses skulle sälja så mycket plattor som varken eh, Metallica eller Maiden gör men nu killisar jag bara det kan ju hända att de kommer väl med en ny i år tror jag att den kommer bli populär som fan det vet man ju aldrig men... Tänk om den skulle bli bra Ja han sjunger ju för dåligt ja, ja, ja. aldrig gillat Axel Rows röst överhuvudtaget ja. Jag är inte så stor fan av honom överlag heller men nu känner jag inte honom, han kanske är as trevlig privat, det vet inte jag men det känns inte som det utifrån det man har läst och hört om honom av andra artister slänga in en sån här liten grej här, nu bara så såg jag att på Spotify så kan man se att Metallica de har 24 miljoner lyssnare i månaden och Iron Maiden har 7,5 miljoner. Ja, jag kan sätta det i någon form av streamingperspektiv också då. Det mm. är intressant att då Iron Maiden har färre lyssnare per månad än det svenska bandet Ghost. Lite coolt tycker jag. Sen måste man också och, återigen då Guns N Roses ligger på 28 miljoner lyssnare i månaden så flesta av dem tre på Spotify i alla fall. Nu vet jag egentligen inte ifall det säger så mycket, men det är ändå en siffra som var lite kul att kolla upp. Nej precis, för jag vet inte om detta skulle räknas som en felkälla om man ska börja prata vetenskapliga termer. Men om man ska mäta antal och sånt där då måste vi nog kolla till de som köper fysiska plattor. Mm. För hårdrock är ju ändå en genre där folk fortfarande gör det. Ja, just det. Och mm. kanske är det så det är helst så man lyssnar på hårdrock. Ja, det tycker jag ju. Jag vill ju till och med vara så petig. Jag eh, är ju en vinylsamlare av rang, nästan skulle jag säga. <laughs> ja, det är du. Så att eh, jag tycker faktiskt att eh, det är lite nördigt att säga förstås, men jag lyssnar aldrig alla helst på metal på vinyl. Men, men det är inget konstigt för det låter bäst på vinyl. Det är, också, det är ja, och sen kan man väl så. säga så här, nu har jag ju ingen exceptionellt bra utrustning för att lyssna på det här men eh, jag har en sån här liten stereo och du har vet du, med inbyggd förstärkare som jag kopplar mm. in min vinylspelare i. Så inget eh, eh, bara för en vinyl med en förstärkare och slutsteg och allt vad det heter. Men, och högtalare eh, för hundratusentals kronor nej, som du har köpt på någon nej, dyr butik någonstans. Nej. Men framförallt så gillar jag också att slå mig ner i soffan med albumet i handen. Titta på omslaget när jag lyssnar. Mm. Kanske låttexterna är med. Nästan inte sjunga med men läsa med i texterna. Sånt mm. där. Det kommer också med vinyl mycket. Det gjorde jag på tiden när jag köpte cd-skivor också, visserligen. Men det är Det var alltid vinyl. så jävla pilligt Slyggare. att få ut bokleten från en sån case också. <laughs> ja, verkligen. Ja, det, det är, man de här är det, små man sätta... grejer som stoppar dem så man måste böja den här framsidan tytt lite. Jag tror att du har på bokleten. att uh, man ska sätta tummarna längst bak på den alltså närmaste skivan sitter och så pressa långsamt framåt. Då brukar den glida ut. Vi har alla våra metoder för det. Där. En, en polare till mig mm. han filade ner för det finns ju alltid någon sån liten plastkrit som stoppar bukleten från att komma ut. Mm. Han filade ner dem. Mm. På en massa skivor som bara kunde hala ut boklet när han ville. Smart. Det är ganska smart men det är också rätt mycket jobb. Mm. Sen så småningom så började det komma sådana här digipacks, om du kommer ihåg det. Ja då. Alltså att hela omslaget var i papp. Egentligen kan man väl säga. Gav lite vinylkänsla och eh, var ju ofta lättare att få ut boklet ändå då också. Ja, men det såg konstigare ut när man hade cd-skivorna i hyllor. <laughs> Ja, det gjorde ju det. Den stack ut lite grann. Men en del såna Dimmy burger nice. Jag tror det var när jag köpte Insort Diaboli med Dimmy när när den kom 2007. Den när det var som en bunden bok. Ja, ja okej. Okay. Att den var så pass pass pass ja, jag pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass pass som pass pass pass pass pass det är kanske är ett annat avsnitt. Uh, ja. Nej, det kanske är för obskyrt. Nej men så, och kopplingen Metallica och tv-spel för min del i alla fall är att jag har lyssnat väldigt jag mycket. Jag tror förresten att det är i sort of Diaboli också. Så att vi har samma helt enkelt. Det borde nästan vara det. Ja. Ja, jag har också en timme borgeplatta som är en sån. Mm, det kanske är samma. Uh, vill du veta vad jag tänkte fel nu? Jag tänkte att du sa Now Diabolical alltså den eh, Satyricon-plattan. Jaha. Eh, oh, den jag hör, hörde inte ens fel utan jag tyckte bara att det var det du sa. För att jag har lyssnat på den idag. Ja okej. Okay. Det blir något fel i huvudet. Ja men Diabolical och Diaboli det är ju mm. samma. Eh, kollade upp den på vinyl. Eh, mm. Säljs inte i butiker längre. Går för 1600 spänn på Discogs. Det var ju dyraste lager laget tycker jag. Åh oh, jävlar. Ja. Men man vet, det är inne nu att trycka upp dem och, uh, i sån här uh, repress. då Så man får väl hoppas att de gör det. Ja, en originalpress original av uh, Storm of the Lights Bane med Dissection. Typ mm. världens bästa platta någonsin. Det är typ 9000 spänn för den. Ja, mm, det är fint. Men någon gång börjar väl kunna skaffa den. Varför inte? Fast jag har ingen vinylspelare så jag börjar samla på kassett istället. Men den ja. är väldigt sparsam den samlingen. Men några album har jag köpt i alla fall. Jag ska nog mm. kika runt lite på alla möjliga ställen. Inte bara Karlstads stift 92-93 utan ska kolla seriöst också. Mm. Det är för övrigt en kassett jag har köpt och tagit med till jobbet och lyssnat nice. lite på. Mm. jätteallvarlig press som pratar om klockspel och där kände jag direkt det här är inte till en könsrock låt det hör jag direkt mm. ja. nej men jag har lyssnat i alla fall orimligt mycket på Metallica när jag har spelat tv-spel helt enkelt mm. eh, så det är väl det som får vara kopplingen då speciellt när jag spelade Diablo 1 när det var som roligast eh, och kanske till och med kostade på att spela på nätet med 56k modem Ja just det mm. Det gick ju ändå mm. så att säga Ja ja visst Och då hade, jag, då hade jag Master of Puppets på MP3 Och lyssnade på Winamp samtidigt som jag spelade mm. Så hade du coolt sån här Vad heter det man bytte utseende på Winamp Hade du någon cool sån också då? Ja det hade jag Kommer inte ihåg vad fan det hette men Skin det, Ja okej okay, ja. Yes nej, Jag har väl ingen spelkoppling alls till Metallica på det sättet mer än att jag tror så småningom att jag, man kunde väl lägga in i något av de här GTA-spelen kunde man ju lägga in sina MP3-er och ha som radio när man åkte runt i bilen. Mm. Så gjorde jag med Metallica bland annat då, till slut. Så. Jag gjorde en sån spännande grej när jag spelade Quake 2 en gång i tiden och så kunde man ju gå in på en hemsida som heter Game Copy World jag vet inte om den finns kvar, det här är ju jättelänge sedan. Mm -hmm. eh, men för att kunna fortsätta spela Om man gjorde en full installation. Du kunde ju välja olika typer av installationer på PC-spel. Det kanske du kan göra fortfarande. Jag vet inte. Jag installerar inte på en CD längre utan jag tankar ju hem. Eh, och det är nog alla andra också. Mm. Men du köpte en CD med spelet på och sen kunde du välja om du skulle ha en vanlig installation. Sen fanns alltid full installation. Den tog mest plats på datorn men då var då var det knappt någon laddningstid. Nej, ja, just det. Mm. Och då vet jag att jag gjorde en sån full installation av Quake 2, och sen så kunde man bara ladda hem ett no-CD-crack. Ja, ja, precis. precis. cd var ju precis bara en nyckel <laughs> så att du kunde spela det överhuvudtaget. Sen var ja, spelet det. på datorn, men den behövde cd för att verifiera att du hade köpt spelet och så vidare. Mm. Det blir inte helt olikt när du installerat ett spel på din Xbox så att du måste ha skivan i för att kunna spela spelet, men majoriteten av spelet ligger på hårddisken. Ja, exakt. Och då kunde du använda NoCD Crack i alla fall och då kunde du fortsätta spela utan cd i datorn. Och då vet jag att jag stoppade i en Metallica-skiva istället. Reload av alla hela <laughs> skivor bara. Ja. Och när spelet drog igång, det som spelet då laddade från CD-n var musiken, alltså bakgrundsmusiken till spelet. Ja. Men, men då laddade den något spår på Reload istället. Aha, okej. Okay. Det var Good. ganska fränt att den gjorde det. Ja. De letade väl bara efter något musikspår och bara laddade upp. Mm. Ja, det låter, ja, det var ju speciellt. Så det var ändå ganska fränt att ha Metallica som musik i spelet, eller vad man ska säga. Mm. Och det har man väl gjort på GTA också om man körde det på PC så fanns det ju en mapp det, på installationen. Alltså du hade installerat GTA någonstans på datorn och gick in i mappen. Och sen så kunde du lägga in MP3 er i någon mapp där. Och då dök det upp en extra radiokanal i bilen. Ja, ja, just det. Men då kanske det var mer Slayer och eh, Cannibal Corps. Och mer den typen av musik jag hade där. Mm. Jag tyckte att jag var lite för cool för Metallica. Metallica var för barn, det var för nybörjarna. när jag hade gått vidare till lite mer avancerade grejer. Men alltså lite så har man väl gjort i omgångar kan jag tänka mig. Att det, det fanns något smalare som var lite coolare. Liksom så. Ja, någonting som var snabbare, någonting som var hårdare. Mm. Och så vidare och så vidare. Men kan jag väl säga så... Um, de är väldigt lätta att återkomma till Metallica. Jag har väl bara ett sånt som jag kan passa på att slänga in här lite. att uh, Jag har ju ett konto på Instagram där jag tar lite kort på vinyler och försöker då prata med lite folk om vinyler. Mm. Vinylmagin heter det, följde. Mm. Um, så hade jag min kompis Johnny här för några veckor sedan över på besök. Och det var precis när jag hade liksom räknat upp de tio bästa metalplattorna för i år och de tio bästa... Uh, ja, från någon annan genre. Mm. Och jag tycker att det har kommit jävligt mycket bra musik i år. Framförallt när det kommer till metal kanske. Mycket bra plattor. Mm. Uh, Framförallt inom black metal tycker jag. Mm. Men så hade han ju med sig Ride the Lightning. Och så sa han, men vi slänger på den här först då. Vi skulle sitta och lyssna på vinyler. Och så när det har gått två låtar så är jag bara att konstatera att fann Trots att det har kommit så mycket bra det ingenting som är i närheten av så här bra. Det är nästan alltså, så att där... vi får spara det tills vi kommer in mm. på den skivan. Ja, men just det här, varför de är så lätta att återkomma till. Alltså det har gått perioder så jävla nu var det länge sedan jag lyssnade på Metallica, och jag lyssnar på något som är snabbare och hårdare, elakare. Fan, dem, de är bra ändå. <laughs> det måste ju inte betyda att det är bättre så att sen när man blir vuxen så inser Nej, man väl ja. det, det är väl då man ja. hittar tillbaks till eh, gamla favoriter. Mm. Så är men, men innan vi drar igång Så tänkte jag eh, Som ungefär som en Vad har du kollat på eller vad har du spelat i scenen Så vi kan ta en, kan ta en sån Jag kan inte lova att det blir snabbt Men jag vill göra det för att det är kul i alla fall mm. Jag har sett Dels har jag sett The Dreamer med Dave Chappelle ah, På okay. Netflix mm. eh, eh, Jag skrattade mer eller mindre Oavbrutet i 53 minuter Hur lång <skrattar> den är fan, vad gött. <skrattar> eh, Det är typ det roligaste jag har sett inte ett enda, så att säga, okej-skämt. Okay nej nej. Men jag kan tycka att det är lite uppförriskande när det har varit... Alltså, det är väl klart att det blir känsligt om man ska ha respekt och sådana här grejer. Men när det börjar bli svårt att skilja mellan skämt och allvar då kan jag tycka att, fan, ta det lite lugnt nu. Ja. Och det är väl därför som man drar så riktigt grova skämt. Ja, just det. Men, men det känns ändå som att nu börjar folk ändå liksom så här... Nej okej, okay. ett skämt kan ju faktiskt vara ett skämt Det måste ju inte betyda den som säger det menade. det mm. okay. Om det är någon som drar ett skämt och menar det Då, kan, då är det klart som för att man blir förbannad Om det är olämpligt men... mm. och, och så vidare yep. eh, Och jag avslutade Förra året Får man väl ändå säga med att klara Final Fantasy 5 Nu äntligen Ja Jag tror jag nämnde i förra avsnittet Att ja. jag tog upp det Precis. Så 2023 års sista avklarade spel blir Final Fantasy 5. Första ja. avklarade året för 2024 är Final Fantasy 1. Okej, okay, då har redan hunnit med det. Det är inte så stort kanske. Nej, det är inte så stort. Eh, men det var remaken till Playstation jag körde på på um, ja. Final Fantasy Origins. Ja, okej. Okay. Hur, hur, hur är det då? Ganska sekt faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Okej. Det har sin skärm, Det kan vara värt att mm. köra igenom det, men... Ah. Men det blir lite roligare, apropå det, om en liten stund. Jag tänkte att jag skulle ha en liten howl för dig. Yes. För jag det låter det är så... alla tiders. Nej, för jag har en liten period nu. att Jag har suttit väldigt mycket och kollat på YouTube. Jag har ju jullov några dag någon dag till. Och eh, tycker ändå att det var lite avslappnande att kolla på videos där de gör i ordning så här jag hittade en Playstation 2 i en container. Mm -hmm. Jag ska se om jag kan fixa den. Och så är den ändå väldigt kul att se när den så är jättesmutsig och sådär. Men då plockar isär den, blåser rent, kanske byter ut några kondensatorer eller någonting eller vad det nu kan vara. Tvätta bort lite sån corrosion. Det är, det är någonting jävligt liksom, terapeutiskt med att kolla på det. Mm. -hmm så då tänkte jag, men jag behöver fan rensa i mitt tv-spelsrum ja. jag, jag, jag kanske ska inte bara titta på det där jag, jag kanske ska göra det själv också eh, så jag har restaurerat det, det låter väldigt avancerat, jag har plockat mm. isär tvättat mm. saker bytt platser mellan olika saker för att få en sak att funka istället för två trasiga ja. eh, till exempel min chippade PS2 som jag köpte 2006 den funkar nu igen ja okay. till exempel eh, så att, eh, jag var iväg och bytte in lite grejer och gjorde i ordning en massa saker och tänkte Om, okay, men det här behöver jag inte och så lämnade jag in det och så fick jag ändå lite inbytesvärde yes. visst, jag skulle kunna lägga ut det på nätet och sälja, men jag är inte intresserad av att tjäna pengar på det här Nej, jag fattar en del vet jag gör det, att de köper spel billigt, gör det i ordning och sen säljer dem på tradera och sånt där. Mm -hmm. Det får man absolut göra, men för mig så är spel, spelintresset inte någonting som ska handla om tjäna pengar eller sådär, utan ah, här, här delar jag gärna med mig och eh, säljer heller billigt så att fler får spela dem. Yes, jag fattar. så Så, och... Eh, nu låter det som att jag försöker vara någon PK-nisse som bara är så här duktig är jag. Men det är vad jag tycker på riktigt. Så var ja. tänkte jag, okej, okay, så jag hade en Playstation 2-konsol som inte använde, en här och gitarr till den och lite spel och sånt där som jag bytte in. En sån där arkadsticket till en bit som har legat i någon låda, hur länge som helst, plocka isär och gjorde i ordning och fick den att funka. hitten. 8-bit-konsol och en hyrväska som bara tar plats i väg med det där. Jag tänkte, okay, byter in och du har fått lite kul grejer och jag tyckte att det här var så kul grejer att jag ville ta upp det i podden. Så är det. Yes, bra. Eh, apropå då, så nu, nu gör jag så här. Det här är ju lite svårare att göra. Joel kan ju se mig eh, på webbkameran. <laughs> ja. eh, trots att det inte är pandemi längre så är det ändå smidigt och trevligt att spela in så här. Eh, inte lika trevligt som hon ses på riktigt Men det funkar väldigt bra Ja Nåväl. Så, Ni som lyssnar, ni kan låtsas Som att ni kollar på en haul Här nu Tänk att jag är en tjej född på 90-talet Och att året är typ 2009-2010 där någonstans Ja eh, vi, vi, kan väl, vi kan väl säga att jag är en Man sa ju inte Influencer på den tiden va Ja, ah, det börjar komma då tror jag Okej, okay, men vi säger att det är en influencer vi kan kalla Lucy Bull <laughs> Heter den <här laughs> Oj, Ja, ja, ja absolut Det finns säkert någon som heter så man skitsamma Ja är, Om inte annat så heter jag den nu Apropå då Årets första klarade spel Ser du här nu Ja, Final Fantasy ja, precis Jep, det köpte jag till 1988 bit nu då Jag har inte haft den kassetten på riktigt Lagt bud på dem på Tradera. Säkert en miljon gånger men aldrig vunnit de aktionerna. Så nu har jag den äntligen. Här är väl kanske lite avdelningen kul att ha. Men jag köpte det inte om det inte var så att jag hade intentioner om spelare. nej Jag har kört igenom det en gång förut ska tillägga oss men det var med en annan typ av kassett. Så kan vi säga. ja Sen hittade jag ett jävligt roligt spel till Super Nintendo. Så om du kan se någonting om jag försöker vinkla den på något sätt uh, The King Brachanging <laughs> exakt exakt, nej The King of Dragons ja eh, okej okay. Capcom gjorde jävligt feta beat em ups där på 90-talet yes och då är det Final, Final Fight 2 och 3 det är 90-tal, första är 80 tror jag mm. det är i och för sig också ett väldigt bra spel, det körde igenom i somras och klarade, det, det är jag fortfarande stolt över till Super Nintendo alltså. Sen vet inte jag om det här spel... Jag har inte, jag har inte kollat upp en massa skit på förhand. Det är bara åkull spel. Men sen hade de Knights of the Round också och lite sådana där spel. Sen blev jag lite osäker på är det här ett annat spel som jag redan har fast med ett annat namn? Nej, det är inte. Det här släpptes aldrig i Europa, tror jag. Men jag gissar på att det här var före Capcom hade licensen till Dungeons and Dragons. För de släppte ju två bitemaps med Dungeons and Dragons också. Och det här är väl typ samma grej fast med ett annat namn. Jävligt kul spel, i alla fall arkadversionen. Mm. Super nintendo versionen har jag faktiskt aldrig spelat så det ska bli kul att testa den. Yes, det förstår jag. Eh, sen hittar jag ett spel som också att spela jävligt länge. Och eh, jag provar att visar för dig om du kan se vad det är. Nu ser mm. du själv. A heart of darkness. Hart darkness. Heart Nej. of darkness. Mycket riktigt. Ja. Mm. Eh, Playstation 1. Jag är väldigt intresserad av spelet för att det är makaren av Another World som har gjort det här spelet. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Heter han Erik Shahi? Någonting. Ja, ja, visst. visst. Eh, jag tror det är han som har gjort det här. Och, klar som fan, man måste testa det då. Och det har depictions of barn som dör. alltid i plus. <laughs> Det är kul när jag har rekvisita Och spelar in podd Ja Men det är för dig Jag hittade ett nytt exemplar av Final Fantasy 8 Ja Har det redan Fast pal och skiva nummer 3 Är så repig att den inte funkar Ja, okej okay. Så nu har jag ett amerikanskt exemplar också Det gör inget att ha det nu vet inte jag riktigt vad jag ska se som lite final här. Men ap apropå det som du pratade på förra veckan så kunde jag inte låta bli att köpa det här. Ja, Super Star Wars. men. Ja, det är nice. Det är riktigt nice. Jag var glad över att jag hittade det. Och mm. inte nog med det jag hittade det här också. Uppfölja den. Ja. Super Empire Strikes Back. Ja. ja, så då är det väl det tredje spelet kvar som jag behöver skaffa då. Men det har jag inga planer på att leta aktivt efter. Men det som jag är mest glad över att jag hittade det är den här. Är det en Game Gear? Ja det är det. Det är en Game Gear. Mm. Nu kanske det hörs in i micken här. Ja. Batterislukare nummer ett eller? Det sägs så. Jag har inte upplevt <laughs> riktigt än. Jag har inte spelat så mycket. och spelat lite i bilen förut. Mm -hmm. e, för jag fick med nu är det svåra här hur man ska uttala det här spelets namn <laughs> för att säga kolumns det låter konstigt det, det låter onomatopoetiskt för vad som händer på toaletten när man gör nummer två ja, okej okay. <laughs> och skulle säga columns så skulle det låta lite för anglofil ja, ja visst och skulle jag säga Columns, då skulle det låta väldigt dalsländskt. Mm -hmm. ja. Säg vad du vill. Så att jag har bestämt mig för att kalla det för Columns. Ja, det blir jättebra. Skulle mm. bara testa det lite i bilen, det slutade med att jag spelade hela vägen från, Karl, från Grums till Karlstad. Samtidigt som du körde. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var <laughs> som eh, var jävligt schysst och körde idag. Ja, jag fattar. Och han dessutom bara får lite huvudvärk i, så att det är så här, åksjukan han påbörjar men aldrig utvecklas. Yes. <laughs> så det här är ändå ganska nöjd att jag hittade skrot liksom i mina eller skrot, det är, det är fint skrot men grejer som jag känner att det här är bara överflödigt. Jag har redan en massa av det här. Jag kan lika gärna göra mig av med det. Då mm. kommer hem så jag tycker nätt Platsmässigt, ja, lite nettoplats fick jag. Så är det är inte så att jag har gjort mig av med skit och sen bara kom hem med ny skit. Ja, nej, nej. <laughs> Såklart inte. Så ja, jag tyckte ändå det var ganska bra. Bara, <clears throat> ja, men alltså bara för att känna lite mer så känner det sig som att det du blev av med tog verkligen plats, men det du fick hem istället fanns det ett syfte med. Exakt så. Ja. Exakt så. För att ge ett lite mer bättre svar. Precis. Och jag har fortfarande massa skit jag ska rensa på. bara. Jaha, här har jag ytterligare 5-6 konsoler som bara skräpar. Bara, ut med det, ut med det. Mm. Så. Jag, jag ville bara ta det. Jag tyckte det var trevligt. Så nu har eh, Miss Lucy Bull gjort shit. Yes. Nu det var en bra hål. Eller hur? No. Jag, jag var lite extra nöjd med den Just för att idag Är dagen som jag spelade Sega Game Gear För första gången i hela mitt liv Ja, det är coolt det är ju Lite det är... konstigt också att du inte har gjort det förut ja, jag tycker jag, I något jag har... märkligt tillfälle <laughs> det är som så. Jag, jag har så himla många Konstiga maskiner fram och tillbaka Men just den har jag inte mm. inte, inte ens testat Det är ju en sån apparat man ändå sett I katalogen när man var liten Mhm. Mm och alltid blev väldigt fascinerad av att åh oh, shit, den där har färg. <laughs> ja, det ja, var det. Det har inte Gameboy. Nej. nej, det är klart. Det kändes ju coolt. Sen fanns Atari Lynx också men nej, jag har ingen relation till Atari överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Och sen, alltså jag är ärligt så jag har ju inte jättemycket relation till Sega heller. Får nej, jag väl säga. Det har nog fått mer av de senaste kanske tio åren eh, än Närmare relation till Sega Men det har alltid funnits liksom, Man har alltid haft någon polare som haft Sega ja. Nej, alltså Jag hade ju alltså jag säga det, det var inte så att jag inte hade så många Polare när jag var liten Men det var verkligen så Jag kanske inte hade så många gamingpolare eh, Och de jag hade men Det var lite fult att gilla tv-spel på den tiden Ja, och de jag hade Var ju eh, Nintendo Ja utom som jag alltid har funderat på vad fan det kan ha varit för någonting jag tror att jag kan ha sagt det förut men eh, hade en klasskompis, behöver jag inte nämna några namn så men eh, vet jag att jag var hemma hos honom eh, någon gång och han hade en väldigt märklig konsol mm. och när jag frågade eh, vad är det här för konsol då svarar han det är thailändskt Nintendo hans farsa var från Thailand och jag Liksom jag såg bara det där en gång, men jag har alltid undrat, vad fan kan det ha varit för någonting? En så kallad famiclone. Ja, så det kan inte vara svårare än så kanske. Det, det är ju ett brett begrepp för alla möjliga olika typer av kloner. Men som i vissa länder så kanske de inte importerade liksom Famicom eller, eller Nintendo Entertainment System och mm. de utan man gjorde sina egna kopior ja, just så det. att man kunde säl sälja billigt för att det kanske var inte jag, kommunism eller något annat <laughs> sånt. Lite, <laughs> lite jobbigt statsskick som ja. gjorde att man kanske inte hade de pengarna mm. som det skulle det enda jag har minne av det var att den var svart. Okej. Okay. Det är det enda, det kan jag verkligen, om jag blundar och ser när han säger det här framför mig så vill jag minnas det. Men alltså det här var ju var 95 kanske. Så det är mm. ju ett tag sedan. För jag vet att i Ryssland så hade de en maskin som hette Dendy. Mm -hmm. Som ser ut som en Famicom, fast en grå och eller istället för röd och vit. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och så var det ju bara snära nära multikassetter, hundra i en-kassetter typ. <laughs> Ja, okay. I Polen hade de en som heter Pegasus, som var ganska frän faktiskt. <laughs> Pegasus. Ja, ja. Nåväl, det känns som att det, det här tog fyra, lite grann. Det är nästan ett avsnitt bara det här i sig. Men, ja. men jag tycker att det är kul. Ja, det, ja. Det, det är årets första avsnitt. Vi får göra det lite special helt enkelt. Ja, ja, absolut. Men, vad säger du? Ska vi gå in på Metallica nu innan jag ballar ur? Ja, det tycker jag vi gör alldeles rätt. Bra, vi kommer att ta dem i ordning. Alltså första till sista. Det är inga konstigheter så, så. Eh, Sen skippar vi EPN Garage Days. Ja. Och vi skippar dubbelalbumet Garage Inc. Mm. Eh, SNM 1 och 2 får väl ändå betraktas som liveplattor. Ja. Däremot, det tycker jag. Eh, så är det två nya på första SNM i alla fall. Mm. De, de kan man väl nämna i förbifarten men de räknas kanske inte då nej så det blir totalt då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. eh, hoppar över LULU också den samarbetsplattan tycker jag jag tycker inte ja. att det är oavsett vad folk säger så tycker jag fan inte att det är eh, en Metallica skiva på riktigt nej för den har inte Metallica loggan. Nej. Dör visserligen inte Saint Anger heller men Lulu är inte en platta. Nej Det är väl något Är det ens en split? Nej det är det inte heller Nej Jag vet inte vad de höll på med Jag kan väl ge dem all heder till att de ville göra det där men uh, jag vet att jag har lyssnat på den en gång Jag minns inte mycket inte, Jag minns inte mer än att han vrålar I am the table en gång Ja, det blev ju världens meme det där. Streamade de inte den sån här live-lyssning när den släpptes? Säkert, säkert. För jag lyssna på den vid något sånt tillfälle och tyckte att det var så jävla dåligt. Ja, det är helt obegripligt, men ja. Nej, så nej den räknas inte. Och eh, dessutom eh, vi, har en vi har varsin tier från S till D. Yes, det har vi. Och eh, då kan vi inte ha med Lulu för att den, den, den, alltså den är så dålig så att vi skulle inte ens kunna få den på F. Den Nej, är jag tror faktiskt inte det. Fy fan vad dålig den är. Jag, jag blir arg ja. bara jag tänker på det. Nu, det är nästan så att jag måste nästan lyssna på den en gång. Men jag har ju för mig också att den är verkligen vrållång. Den mm. är en timme och tjugo minuter eller något sånt där. Det, det som jag ska de, låta det bara osagt nu, skitsamma men De är ju parodi på sig själva på den Ja, vi kör de här 11 plattorna nu, eh, S till D eh. Ja Men vad fan så, då kör vi på då Bara, ja. rätt upp och ner eh, Metal Up Your Ass Ja, Metal Up Your Ass Som första plattan skulle ha hetat eh, landade i Kill Istället Vilket jag tycker funkar bättre Ja, jag tycker också att det är en mycket bättre titel Den släpptes mm. väl som t-shirt den, up your ass. Jag tror den polare som jag hade som plunch. <laughs> okay. Och det var det tänkta omslaget jag, Tänk nu på också att jag sitter inte och googlar eller har gjort mm. det utan jag ska försöka få det att vara så genuint som möjligt att ja, men det här är det jag kan om metalliker som jag var besatt av dem i tonåren mm. Men att omslaget skulle vara en toalett där det sticker upp en hand med någon form av tillhygge av metall Ja, okay. som en spikklubba ungefär ja jag fattar mm. och det är ju vrörfult ja jo så är det Roligt. för det här omslaget som det landade i till slut och tycker jag är riktigt snyggt framförallt så har jag varit väldigt, väldigt svag för den röda loggan och blodet med hammaren mot en svart bakgrund ja. rött svart är jävligt snyggt ja jag håller med det var det jag hade tänkt att säga också, men nu behöver ja, vi inte. sorry. Det. Nej, det var bra att det var du som sa istället, som jag har gastat på en hel del här. Yes. Men dina tankar, vi behöver ju inte ta dem låt för låt så. men Nej, Kanske det, några favoritlåtar um, på de här plattorna, kanske. Jag har lyssnat på den här lite nu här kring eh, under december och i den här veckan. Jag tycker... Om den här skivan jätte jättemycket. Jag tycker att den har en jävligt härlig punkig känsla. Blandat med en härlig aggression. Och faktiskt så tycker jag att den är väldigt väldigt svängig emellanåt. Till exempel riffet i Jump in the Fire. Det svänger om den här plattan. Samtidigt som den i till exempel Whiplash är jävligt hård. Ja. den är ganska dynamisk jag gillar det här bas-solospåret också mm. har lite svårt för uttalet där så du får gärna fylla i där Anastasia ja, tack. Jag gillar jag också jättemycket jag hade önskat att de hade gjort lite fler sådana korta på någon av de andra skivan. De gjorde ju instrumentala låtar senare också, men inte alls av samma typ. Det hade jag gärna sett någon mer där han fick Cliff Burton briljera på basen på det sättet. Det gör han visserligen på de andra plattorna, men det är lite hemligare, för här är det ju verkligen bara bas mm. i början. Ja, exakt. Det, det hade, jag hade jag gärna hans sett. Paradnummer, han körde väl. Den här, Pulling Teeth, heter den också. Mm. Den körde han väl live alltså redan med Trauma som hans första band eller bandet innan han gick med i Metallica heter. Ja, okej. Okay. Mm. Jag tror han har kört en variant på den här med Faith No More-gitarristen som han gick i skolan med. <laughs> okay. Så hade de något sånt där jätteproggigt band ihop. Det var han, jag kommer inte ihåg vilken Faith No More-gitarrist det är. Jag tror jag vet inte om det var han med den skojiga frisyren och glasögonen eller om det var någon annan gitarrist som har varit med. Jag, jag är inte så det jätte, jag är jättebra koll på Faith No More mer än att jag har någon platta med dem så sett. Ja, okay. och jag gillar Mike ja, ja. Patton en del för att han är skruvad. Eh, <laughs> men då märkte man att ja, ja, men det är det här som blev Anesthesia Pulling Thief så småningom. Ja, okej. Okay. Så det är väl hans liksom paradgris. Sen tycker jag att den blir jävligt mäktig när trummorna kommer in. Ja, absolut. absolut. Det är inte astight, men det är tufft. Ja. Eh, och jag känner att vi kan väl nämna några låtar. Jag behöver inte gå igenom alla. Men det, alltså, Nej, vi kan väl ta dem. Jag kan... Vilka, äh, jag, vilka alltså, jag kan det, ja, men det jag skulle säga, att nu jag sitter här och funderar nu. Alltså, jag vill ju nämna... Jag märker att fan, jag kommer vilja nämna alla ändå. Jag tycker att The Four Horsemen är cool. Eh, kanske tycker... Seek and Destroy. Ja, alltså jag kan nämna den också. Jag kan nämna väldigt mycket låtar på den här plattan. <laughs> Kände jag nu. Ja, men de flesta här är ju nästan dem... klassiker. Det är väl så. Ja. Mm. Eh, nej, men jag håller med dig till 100%. Den är väldigt punkig med mycket blues och penta-skalor. Alltså väldigt rock roll är den ju. Mm. Ja, och det kanske är det jag menar när jag säger svängig då, helt enkelt. Ja, men, ja, men den, den, svänger, den svänger liksom. Den. Jo, men den ja. svänger allt. Speciellt Jump in the Fire är ju ganska svängigt riff, liksom med ja. synkoperingar som gör att man börjar dansa lite kanske. Ja, absolut. Jag lite. Eh, mm. Nej, men absolut. Jag har också mina favoriter på den här, ja, Anesthesia Pulling Thief eh, det var ju, det ju för fan spåret som fick mig att börja spela bas överhuvudtaget. Ja, <laughs> När jag hörde den var fan som skulle spela. Det här är ju unikt och det blir coolt och det verkar roligare än gitarr. Mm, Fuck just, jag det. Kör. Och eh, så blev det ju. Ja. Eh, men när det kommer till låtar som jag tycker är bäst The Four Horsemen tycker jag är in i helvetet bra. Ja. Eh, det, är, det är ju en Dave Mustaine-låt också. Nej, nu ska ja. vi inte börja göra något sånt där tjafs av det här utan bara Nej. Ah, kul. <laughs> liksom att Just det, det här är från hans tid också. Mm. Eh, Mechanics sätter den ju från början. Ja. Och finns som en The Mechanics på Megadeths första platta. Ja. Som är typ samma låt fast lite snabbare och rörigare. Ja, det kan man säga. Och sen är det väl ett stick på The Metallicas version som är mer eller mindre snott från Sweet Home Alabama. Jaha, okej okay. Som ja. Megadeth inte har, Det var inte med på Mechanics-tiden Utan när det blev The Four Horsemen så kom Sweet Aha, Home okay. Alabama-partiet med Ja, okej okay. det, det ska kul... jag lyssna på sen då ja, men gör det. Jämför de två låtarna med varandra, lyssna dem Back to back så att säga mm. Det ska jag göra Sen tycker jag ju Allra bäst på skivan är Phantom Lord Ja, ah, okej okay. Ja, intressant Det var nog inte hört så många säga jävligt snygg låt. Det känns som ja, en sån låt som man inte snackar så mycket om när man pratar ah, feta Metallica-låtar, Phantom Lord liksom, mm. nej. Det är inte ja. ofta. Den är skitbra tycker jag. Men på, kan man säga så här om jag tycker Whiplash är allra, allra bäst så kanske det är typiskt mig så skulle man kunna skoja lite om man ska överdriva våra eh, vår tycke och smak som du och jag har så skulle, man, så skulle jag nästan kunna göra så här att jag tittar så här Hmm, det är tio låtar med på den här plattan. Vilken brukar nämnas vilken brukar sällan närmas, nämnas som den bästa? Ja, men det är Phantom Lord. Då tycker Emil den är bäst. <laughs> du, får, du får mig fram som en hipster. Men att jag, jag väljer den mest självklara istället. <laughs> Nej, jag tycker inte Whiplash är den mest självklara. Jag tycker nästan att det är Four Horsemen eller kanske till och med Hit the Lights som är de mest självklara eller kanske om man kollar på hur mycket de har spelat en live så Skean Destroy förstås har ju till och med avslutat konserter ibland så det kanske ja, också de är en sån är låt. jag glömde den ja den, uh, ja, Glöm allt den. Jag tänker för mycket som en hår, som som en här nu och är lite för lite som alla andra. Ja det. Eller var det förminskande? Nej det var det inte. Nej det var det inte. Det var sant Sen är Metal ja. Militia fet låt. Ja. Ja du hör ju och eh, om vi nu ska kasta in den här på den här tier listen så kommer i alla fall jag att slänga upp den allra allra högst upp på S. Mm. Eh, jag tycker att den är jävligt nice. Sen hör man jättetydligt deras eh, inspirationskällor, alltså mm. Hårdoxband som man lyssnar på. Eh, när jag har lyssnat några gånger på Diamond Head till till exempel så tycker jag att ja men fan mycket Metallica här ändå. Mm. -hmm. Eh, men också punkbandet discharge som jag vet att de var väldigt influerade av också ja och kanske i vissa lägen missfitt sånt där man, man hör ändå liksom att ja men här har de ändå man, man hör en tydlig det brukar vara så med första platten med band så alltså, du, du kan inte höra första platten med länser utan tänka Halloween ja nej, nej visst Det det är så. Man är väldigt influerad av sina favoriter. Försöker göra något eget av det, men det är lite plockepinn med favoritmusik och så gör man något eget av det. Innan man har utvecklat ett mer eget sound. Eh, men absolut är det en jävligt bra platta där. Jag sätter den på A. Ja. Den är inte, inte deras bästa, tycker jag inte. Nej. Den, den har öset, men låtskrivandet är kanske inte top. Nej, just det. Men bra som fan. Mm. Ja, eh, du kan väl börja att prata om eh, andra uppföljaren också. Eh, ja, precis. Mm. Ride the Lightning. Yes. <hör> Grymt snyggt omslag på den här också tycker jag. Eh, verkligen. Eh, och här har det väl, ja, du fick inte börja ändå då, men... Nej, gör, gör det du gärna. Jag har ju verkligen skett en enorm utveckling mellan de här mm. två plattorna tycker jag Ja. den är inte alls alls lika punkig Nej. kanske sticker ut i något spår som skulle kunna gå för lite punkigt tänk väl i så fall då jag vet inte det kanske inte blir riktigt rätt men låten Escape är väl lite sådär småpunkig på ett sätt den ja. är lite så här glad. Alltså, den är inte snabb som punk brukar vara. Men det är något i gunget som känns lite punkig tycker jag. Jag vet inte. Jag håller med dig om att den har det. Eh, för att... Eh, det kanske är mer och mer på de andra låtarna. Det är bara jag inte som har tänkt på det. Men, men det, den känns ju mer som en sån mollpenta låt än vad de andra låtarna gör. Alltså... Escape känns som att han också hade kunnat vara på killemål. Mm. Faktiskt. Yes. Eh, sen, jag, jag tror det var Fredrik Kellerman i Lancer som berättade det här för mig. Eh, så ni får, ni får skälla på honom om den här informationen är fel. Fast jag tyckte det var kul när han berättade det för att jag tänker ja, det, det är säkert så. Jag tror på honom till 100 procent. Mm. Eh, att Escape skulle vara ett, var ett försök till att göra mer radiovänlig låt. Ja, det kan man väl förstå också, faktiskt. Sen var det ju det, 80-talet var ju andra tider, alltså Metallica var ju stora i sin krets, eller vad man skulle säga, ja. innan de hade släppt Kilomal. Och de andra, alltså de från Anthrax, Slayer och eh, Exodus, tycker jag ändå ska vara med i The Big Five, som det borde vara, eller Big Six, och så tar vi med Testament också. Eh, de såg ändå alltid upp till Metallica. Va? Shit, det är de där killarna. De är helt jävla tokiga i huvudet. Så Metallica var ju ändå den stora förebilden där. Ja. Eh, så vet jag inte riktigt var jag skulle komma med det. resonemanget överhuvudtaget. Det tappar bort mig totalt. Eh, men det innebär väl också att eh, de kunde ösa på ganska mycket och sen eh, behövde de inte egentligen var stora på radio för att slå så hårt som de gjorde eftersom de skapade den här genren mer eller mindre med att blanda hardcore punk och heavy metal till något som är thrash metal ja. om vi nu ska börja prata genrer och sånt mm. eh, men låten Escape var kanske ett försök att ja, men det här skulle kunna spelas på någon rockkanal på radio, alltså den är lite mer kommersiellt gångbar ja. och det är ju också skivans sämsta låt <laughs> uh, ja, det får man väl lov att säga att den ändå är, uh, absolut uh, mm. Då ska väl tilläggas uh, att det är jävligt höglägsta nivå på den här plattan Verkligen För det är en jävligt uh, bra låt nämligen Ja, det är en jävligt bra låt men den är väl svagast minst bra mm. så skulle jag kunna säga då Ja, jag håller med uh, Jag vet inte Här är det svårt att plocka ut Ja, den låten är riktigt bra, den är bra för den här plattan, jag tycker att alla låtarna är mellan 8 till 10 av 10. Ja, jag tycker att den är kanon rakt igenom faktiskt. Um. Det, det är inte ett enda spår som när man lyssnar igenom plattan, att ah, det här kan vi hoppa över. Nej, verkligen inte. Det en, är en, helt En omöjligt. del riktigt bra plattor har ju ändå de där spåren som man bara kan, ja ah, men här kan vi skippa. Den är lite transportsträcka. Mm. Här är det ju att man blir typ sur när skivan är slut. Ja, exakt så. Sen skulle jag kunna säga sen nu när jag lyssnar på den, lite på vinyl också då är det A och B-sida där det är fyra låtar på varje. Så tycker mm. jag också om man tänker hur den börjar jävligt rakt på med Fight Fire with Fire mm. Ride the Lightning som är lite mer dynamisk på något sätt. Ja. Och kanske är mer rockigare 400 Bell Tolls och så en ballad, eller en metallica ballad, Fade mm. Black. Jag tycker att nyanserna stämmer så jävla bra. Den är varierad på helt rätt sätt. Så mm. det blir ett jävligt tydligt flow. Mm. Framförallt genom A-sidan då. Um, finns det viss del på B-sidan också, men som kanske är lite mer rakt på, uh, tycker jag. Mm. Um, men alltså, det är ja, en dynamisk platta som... Uh, börjar bli, alltså det är så här vilket kommer eh, att framstå ännu tydligare när jag har, eh, när vi har pratat om nästa platta också, att eh, Metallicas tre första plattor eh, alla de är någon gång min favoritplatta med Metallica. Mm. Så, så att eh, något år kan det vara den och så lite just nu så tycker jag nog att Ride the Lightning kanske är allra allra bäst. Mm. men det, det hände någonting när jag lyssnar på den som jag berättade förut när Johnny var här att, Man, jag jävlar vad bra detta är <laughs> och, då, och så seglar den upp lite till favorit just nu <laughs> och så helt plötsligt kan det bli någon annan eh, lite så är det här ja. tycker jag men det, ja. det, det är som att jämföra med Super Mario ja visst på något sätt Mm. Eh, nej men jag tycker, Sen, låtskrivandet är ju mycket, mycket, mycket mer spännande på den här plattan än vad den är på Kille Mål. Kill är ju liksom rakt på sak. Eh, vinner mycket på att det är jävligt ösigt. Ja. Eh, och liksom eh, rock, jävligt snabb rock. Mm. Skulle man kunna säga. Här känns det som att de blandar lite mer, som du säger, dynamiskt. De, liksom lite klassisk gitarr där i början som ett intro på Fight Fire With Fire och jag är dessutom inte ett stort fan av långa intros. Nej, eh, okej. Okay. Men Metallica lyckas med det. Mm. För att man blir intresserad av vad som ska komma. Eh, så att introt funkar jävligt bra, det är snyggt. Alltså det är, det är kul att lyssna på. Eh, inte att det är det roligaste jag vet men när man sen hör okej okay, nu kommer det någonting till där lugna klassiska gitarren så är det någonting som händer i bakgrunden och sen bara smäller det och så har vi huvudriffet som är så jävla metall. Ja. ja det kan man väl lugnt säga. Och så kan man vara lite flashback smart och säga ja visste du att den här handlar om kärnvapenkrig? Ja det, precis på, så som du sa det, exakt så ska det sägas. Ja med väldigt spända käkar. <laughs> ja, den här handlar om kärnvapenkrig. Mm, och så ska, det, det, det ska vara en isbrytare på en fest nu man pratar hårdrock. och visste du att White Fang och vi får mitt kärnvapenkrig kalla kriget? Ja, vet du, vet du hur det enda eh, sättet och eh, liksom kontra på det? Nej. Det är att svara. Nej! Jag vet, jag, det kanske den inte gör. Det kanske bara är svårare, men det svårare. Jag vet inte, jag har träffat flera ja, tycker unberordna av varandra. Dumt, det blir då det inte är sant, nu när vi har suttit här. Nej, men det är därför jag tycker att det är så kul när ja, säg så och var lite smart någon gång. Mm. Eh, Ride the Lightning tycker jag också är en vansinnigt jävla snygg låt. ja, ja det kan man väl lugnt säga. Där har du ju liksom är eh, tungt och sen eh, och ju längre in i låten desto galnare det blir Ja, det snyggaste jag har varit med om med den låten det var faktiskt när jag var och såg Metallica live på Stockholm stadion då de inledde med Creeping Death. Och det var så här, på den här tiden, nu för tiden så brukar jag nästan kolla upp lite så, men hur ser det ut på turnén? Vilka mm. låtar spela dem, Men det hade jag inte gjort på den här tiden. så där, Allting skedde som en överraskning. Och det är naturligtvis mycket, mycket härligare på ett sätt. Mm. Då kommer att de inledde med Creeping Death. Sen körde de For Whom the Bell Tolls. Mm. Och sen så liksom, hängde de kvar de sista tonerna lite extra länge. Och sen så räknade Lars in så här. Dung, dung, dung, dung och så börjar Ride the Lightning mm. och det var en sån sjukt snygg övergång och att inleda med tre låtar från den plattan mm. eh, kändes väldigt väldigt coolt och låten Ride the Lightning där är det också intro som görs på helt rätt sätt det är inte mm. för långt och den hookar dig som lyssnare direkt när den drar igång <laughs> Ja, det gör den. man märker ändå att nu kommer det hända grejer ja och det är det, för när det är ett intro som inte vet jag om det är en syntmatta som fejdar in långsamt där har jag redan slutat lyssna och bytt låt. Ja, ah, okej. Okay. Men här är verkligen en smäll på käften. Då är man med. Ja. Och det, det är så en låt ska vara. Ja. Det är så en jag bara, uh, nu slog det här så här bara att det hände ju en annan sak på just den konserten. Ja. Um. Så jag tänkte passa på att tala om henne. Jag tror för att det kan vara så att när vi har pratat musik någon annan gång att det här kan ha varit uppe. Men jag var på den här konserten med min pappa. Mm. Man säger att min pappa är en väldigt, väldigt lugn person som sällan stressar upp sig. Det kan till exempel vara så att om man skulle komma sent till en flygplats och så visade det sig att man har gått in i fel ände så gaten är helt plötsligt längst bort. Ja. så skulle min morsa bli så här Fan, vi missar det, det är åt helvete, jävla skit och liksom flyga iväg mot rätt gate medan min pappa skulle gå i lugn och ro och tänka vi hinner, det är ingen fara vi har gått om tid fortfarande, nu tar vi det lugnt mm. och så skulle han av någon märklig anledning ändå hinna först till gaten för att vi, morsan skulle och jag för jag blev stressad mycket, särskilt på den tiden Skulle du då fastna i någon korkad kö Någonstans så skulle pappa bara lugnt Och stilla gå förbi Och komma framför <laughs> <laughs> Men var att att Vi hade väl Lyssnat, alltså han lyssnade väl mycket på Black Album Och så hade han missat det som kom innan Men när jag började lyssna på Metal så Dök väl de tidigare plattorna Också upp mm. Och då, pappa har ju uppskattat uh, Killemål Väldigt, väldigt mycket Mm de hade liksom inte spelat så många låtar från den på den här konserten. Det var Whiplash innan extra numren började och så eh, spelar de Enter Sandman och avslutar den med ett stort, stort förverkeri. Det känns som att ja, men nu är det slut. Mm. Men de dröjer sig kvar på scenen och så börjar de att spela farsans favoritlåt The Four Horsemen. Oh, av alla låtar. Liksom man tänker att, Seek and Destroy där annars, men den ja, då? Men liksom han... Eh, applåderar och säger fan, det är bara att att han nu svann applåderar farsan lite han liksom lever sig in i det lite mer än han brukar mm. och så är han klar och säger ja men nu då så här. men så säger ju uh, James där more kill a all. mole. och alla säger och då kommer Seek destroy ja ah, Destroy okay. och då får min farsan rycka och, så och så här, ställer sig upp och bara vrålar så att alla runt omkring oss hör det är deras bästa den första är ju bäst <laughs> och det blev bara så här, och då så han alltid liksom aldrig lever ut det på det sättet så satt jag bara och stirra på honom och så här, vad fan är det som händer <laughs> <laughs> ja det var väldigt kul att se i alla fall jag vilken, vilken ta... upplevelse det måste ändå ha varit ja, det... för dig det var det Ja, för honom definitivt, men att, att se det spektaklet måste ju ha varit jävligt spännande att, men det, det är alltid kul att se någon annan bli helt eldologare över ja, en konsert, faktiskt ja, Det är nästan roligare än att vara låga själv Ja du... Det var ju i för sig i, sån var jag ju i somras jag, såg Megadef, jag stod och i, mm. i oavbrutet hela konserten Gött, gött mm. Men det börjar bli dags att slänga in den här på den här tierlisten va? Och inga konstigheter Här måste vi väl ändå göra samma Jag slänger in på S igen Gör det, jag vill bara säga Några grejer om låtarna först Ja, självklart, självklart. Eh, För Home the tolls är cool, den har också ett tufft intro Och eh, låter lite spännande Och så förstår man sen Aha, det är bas eh, som melodin spelas Mm eh, Fade to Black, ja, ja den är bra. Eh, inte så mycket med att säga om den. Men fan, Trapped Under Ice är väl ändå en för jävla bra rökare som man pratar alldeles ja, det för man, lite om. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och varför det är så att både att den inte nämns ofta och att den väldigt, väldigt sällan spelas live mm. är för mig helt obegripligt. Ja, jag tycker också det. Jag tycker att den är en av de absolut bästa låtarna på skivan och ja. då är alla låtarna bäst men det är ju en sån jävla rökare, varför är den så hemlig? Mm. Creeping Death är ju också en jävla rökare, jag tycker Trapped on Rise ändå slår den lite på fingrarna sen är Creeping Death lite häftigare kanske, det är rätt spännande liksom huvudriff i versen men alltså ja. pff, vilken jävla thrash metal det Trapped on Rise är Ja. The Call of Cthulhu med en jättespännande stavning jag gillar den mycket också den har jag lyssnat på mycket när jag har slappnat av och bara liksom haft det gött så är det just den som kan få en lite på ett jävligt gött humör ja, drömma bort sig lite och här har du ju basolo utan bara helvete ja visst det är det så men det hörs inte om du inte lyssnar. Man kan höra i det här liksom tema-riffet mm. som jag tror är trestämmigt. Okej. Okay. Men man hör inte basen lika mycket som gitarrerna, förstås. För jag tror att Cliff Burton själv inte ville att basen skulle höra så mycket i mixen av någon anledning. Mm. Men, men det är bara någonting jag har hört. Det är inte säkert att det stämmer. Och så känns det lite grann som att man kan höra lite effekter i bakgrunden. Men... Ja, den som är en van metalliker liksom fattar ju det här. Eh, men för mig så var det lite av en aha-upplevelse. Ni inser att vänta lite nu, de här uh, ljuden i bakgrunden när jag lyssnar liksom med hörlurar och verkligen lyssnar ordentligt så är man ju att det här är för fan det är ju basolon. Mm. Det händer ju grejer utav bara helvete om man lyssnar riktigt, riktigt noga. det vill jag ändå poängtera plus att jag tror att vi måste ändå få med lite Dave Mustaine för han är ändå en viktig del av Metallicas historia. Ja. Jag tror att han har writing credits på The Call of Cthulhu kanske på någon annan låt också, vad vet jag men... Eh, det, faktiskt så jag har gjort det här nu att jag sitter med varje låtlista framför mig när vi pratar om mm. plattan eh, plattorna eh, han har writing credits på The Call of Cthulhu och på Ride the Lightning Mm jag gissar att det är Spider-Cords-delen eh, i Ride Lightningsgård. Där, där, där, där, där, där, där, de, där. De, de, de, de. Det där känns väldigt Dave Mustaine, nämligen. jag visst. Det stämmer säkert. Jag säger inte emot. Det är kanske är andra grejer han har skrivit på den också, men det, det är nämligen med på fan heter den då? Wake Up Dead. Mm -hmm. Är ett väldigt liknande parti med. Okej. Okay. Men då, då så alltså, jag litar på ditt omdöme. Det ja. Och det är väl de här fina ackordspelandet på eller plocket på gitarren i början på kolkulturligt tror jag är en Dave Mustaine-kreation. Eh, varför jag håller på och bråkar om att nämna Dave Mustaine mitt upp i allt det här, det är för att samma intro är med på låten Hangar 18 på skivan Rust in Peace med Megadeth. Ja, okej. Okay. Det, det är alltså samma akkord fast istället för att man plockar dem så eh, spelar man på alla strängarna. Ah, okay. Strumming, så att säga. Jaha. <laughs> ja, det... slänger du slänger dem uttryck som inte jag kan men det är ändå kul att lyssna på, kan jag säga. Nej, men alltså du, du tar med så, upp och ner. Ah. Jo, jo, men om du hade sagt eh, vad det strumming? Ja, jag, jag kommer inte, att... jag, jag hade ju inte kunnat... ja, Men om du sa det ordet, så här, oh, det är när man gör så här på alla strängar. Det hade inte jag kunnat då. Ja, med ja, det. Men det är för att jag inte kan det svenska ordet. Så att jag ja, är ju men det är kul att hopplös. höra snacket ändå, vill jag bara säga. Så du, fortsätt. Ja, nej, men jag är helt hopplös. Sen ska jag inte hålla på och, <laughs> och slänga en massa musikteoretiska begrepp, för sånt kan jag inte så mycket. Mer än vad jag kan i alla fall. Ja, ja så kan jag Men jag spelar musik. Jag borde kunna mer. Men jag utan tvekan slänger jag upp Ride the Lightning på S. Ja, det hade jag. det funnits högre så hade jag satt den högre. Ja, visst är det så. För dråt helvete var bra Rider Lightning Ja. <laughs> Men deras Magnum Opus då? Ja, det får man väl ändå säga. Och nu ska jag faktiskt låta dig prata på lite här i början. Mm om um, en Master of Puppets stuff. Det som jag tycker är kul är att om man lyssnar igenom hela plattan från, från början till slut så kändes det som att de har en liknande formel som Ride the Lightning. Alltså mm. i hur med, med tempo och känsla och sådana där grejer. Att ja, första börjar med liksom ren gitarr och sen smäller det till och så kommer lite mer. Nu är ju introt i Battery då, som är första spåret mm. där spelar de ju samma som på, jag vet inte jag tror inte ens att det är en akustisk gitarr i början, jag tycker att det, eller kanske det är jag tycker ibland att det låter som en elgitarr och bara inte har dist på, men det kan vara okay. som alltså dum i huvudet också <laughs> då, sen när elgitarren och trummorna när det kommer in, alltså, när det är distade då är det ju ändå fortfarande introt och det, det är inte så att nu är inte slut, nu börjar någonting annat. Det smälter in jävligt snyggt. Så här har de ju lyckats med något sånt. Det Jag gissar på att det är väldigt mycket Cliff Burton som har lärt de andra hur man skriver låtar. Ja, ja det är väl inte orimligt alls att det är så. Och så var det redan med Ride the Lightning. Alltså, den skivan hade inte kommit om inte Cliff Burton hade varit med i bandet. Eftersom han var klassisk skolad dessutom men det måste man inte vara för att skriva bra musik. Alltså James Hetfield skriver ju mästerliga riff utan att vara klassiskt skolad. Men också att Cliff Burton kanske hade också en mer bred musiksmak än de andra. och alltså att han hade lite mer kanske att ta inspiration av. Eh, det låter som en väldigt härlig analys, tycker jag. Ja, att analys, det kan vara så. Det var för... Nej men alltså... Jag har aldrig tänkt på det så. Men eh, varför inte liksom? Det låter eh... Ändå fullt rimligt. <laughs> för, för även om hela den här plattan och Ride the Lightning, jag tycker de här hör ihop ganska mycket. De har ju ändå. De är ändå enhetligt, liksom HR mm. det är ingen snack om saker. Men det känns ändå som att det finns lite mer schangeröverskridande influenser som gör att de blir mer intressanta. Mm. Andra liknande band vid den här tiden. Eh, om vi tar Anthrax och Slayer och Exodus till exempel. Ja. Det, det som de utvecklar Anthrax utvecklar kanske mer det punkiga i sitt sound mm -hmm. med hockeykörer och liksom snabbt bra in i helvete eh, Slayer blir jävligt brutala Exodus liksom eh, kanske också går in med de känns rätt klassiska på det sättet eh, men Metallica tycker jag ändå får in mer övergripande musik ja i absolut. sina låtar Absolut det betyder inte att de andra banden är sämre, men alltså det är ju apropå det här med dynamiskt. Alltså här har vi ju eh, jag tänker också riffet i battery, gitarrriffet är, eh, när jag lyssnade på det för det låter som ett galoppriff om man inte lyssnar riktigt noga, men om du lyssnar på eh, det här låter skitkonstigt, men om du lyssnar på James Hetfields högerhand mm. eh, så märker man att dra åt helvete att hinna med allt det där. Alltså det är ju olika liksom rent rytmis som man spelar på ögerhanden i varenda grej. Känns det som. Alltså det är ju det är hur många riff som helst i det huvudriffet. Känns det som. Ja. Men sen är jag väl han typ bäst i världen på eh, att Liksom göra downstrokes, alltså att spela mm. toner bara neråt. Jaha. Inte att alternera upp och ner med pläktrum, utan bara kan, kan du, neråt. Kan du säga det där uttrycket en gång till? Downstrokes. Ja, jag blir inte klok på detta. Jag vet att jag har ju hört downstrokes hur många gånger som helst. Men varje gång som, om jag själv sen ska berätta det för någon, då blir det så här, fan hur var det nu? Var det stroke downs? bara det tapdowns? Var det... Alltså, det. Det sätter sig aldrig i huvudet. Jag vet inte varför. Nej, men det är i alla fall. Du, du slår tonen på en sträng, eller vad det nu kan vara, med att bara slå neråt. Inte ja, upp, ju. ner, upp, ner utan. Exakt. Bara det. neråt. Och det är jävligt svårt att göra det så snabbt och tight som mm. James vill göra. Han är nog den ja. i världen tillsammans med Didi Ramone. Ja, okej. Okay. Som kan på det sättet. Dave Mustaine också såklart, men jag ska nog läm lämna honom utanför nu. För jag tror inte det är så mycket Dave Mustaine med att uh, ta lika längre från de här plattan. Nej, uh, han saknas ju helt här nu som ja. låtskrivare. Själv skulle han säkert säga någonting annat. Uh, men i alla fall, så att jag tycker att början, alltså första och andra spåret är liksom på samma sätt som med Ride the Lightning och jag tycker att det är bra. Man uh, som intro på Master Puppets precis som att eh, det är ett skojigt intro på Ride the Lightning det är ändå samma feeling på något sätt och sen gillar jag att Master Puppets är inte det introt är inte konstigare än typ en kromatisk skala rätt ner, alltså halva tonsteg bara det är typ det första gitarriffet du kan lära dig på gitarr utan att ens kunna någonting vi okay. börjar bara på tolfte bandet på gitarren och så bara ner varenda band på e-strängen. Ja. Mm. Men de får det att låta svin -coolt. Ja, det kan man väl minst att säga att det gör. Det är, det, jag helt känner... det är, det är så jävla briljant. Mm. Men ska jag bara slå an på det där. Jag, som du sa att den är väldigt lik Ride the Lightning i hur den är uppbyggd. Ja, så kan väl jag fortsätta jag pratade ju om a och b-sida förut så kan jag väl tänka a-sidan här så är väl Battery är ju Fight Fire with Fire Master mm. of Puppets blir ju Ride the Lightning och sen kommer Balladen The Thing That Should Not Be och sen kommer en liten utspaced nej nu säger jag ju fel The Thing mm, That tung, Should Not Be tunggunget tung ja. Be. och sen kommer Welcome Home Sanitarium som är den här plattans Fade to Black. Ja uh, och det är ju exakt samma toner i, i början också. Om vi skippar flascholetterna där. Men eh, om du lyssnar så är det typ samma kord de spelar. Ja, okej. Okay. Men här får jag ändå säga att om man verkligen ska jämföra dem rakt av nu då, så tycker jag att Fate och Black är den starkare låten. Ja, det tycker jag också. Av de här. Uh, och detsamma gäller nog For whom the bell Tolds kontra The Thing That Should Not Be. Ja, det tycker jag också. Uh, sen blir det svårare kan jag säga. Det jag kanske tycker att Battery ändå är en starkare låt och att Master of Puppets ändå, ja, det är väl låten som är Metallica för mig. Ja. Kanske den allra, allra bästa. Och Ride the Lightning må vara väldigt, väldigt bra. Den är uppe på S, det är Master of Puppets också. Men jag kan inte säga något annat än att Master of Puppets är bättre. Nej och Master of Puppets är ju precis som med Ride the den blir också tokigare och tokigare och längre in i låten du kommer du har alla möjliga typer av partier du har skojiga taktarter liksom i huvudriffet du kommer inte bara kunna räkna fyra, 4-4 eller jag kan inte det men då är, då är det säkert mig fel på men det känns som att det, det har nog inte varit medvetet om man bara kört och det är därför det blir så jävla spännande och sen har de ju sticket däremellan som är lugnt men kanske den snyggaste gitarrmelodin som någonsin har spelats. Mm. Och efter det så blir det bara ösigare och ösigare. Och sen så har det låten Andy Warhol av David Bowie. Och sen kommer huvudriffet igen. Mm. Det är mycket knas. Men allting funkar. Men det är väl också så de skriver låtar att de spelar in en massa riff på kassett typ, sådana riff-tapes kallar de det. och så tar de med sig det, ja jag har skrivit de här riffen okay. och sen så har de bara pusslat och satt ihop riff men du det där riffet från det bandet passar med det här riffet från det här bandet och så har de bara plockat ihop och så det här jävla pusslandet tycker jag låter som ett ineffektivt sätt att skriva en låt på för att det är ju inte säkert att det passar du kan ju bara ta ett riff och så sätter du in ett annat och sen sätter du in ett annat likt förbannat så tycker jag ändå att det är en röd tråd genom varenda jävla låt mm. det är det som är så jävla fascinerande i den låtskrivarprocessen att du fan får dem ihop det med att göra på det sättet ja jag vet inte de är väl briljanta helt enkelt helt enkelt Mm. Och kollar vi vidare, Disposable Heroes Den känns ju Fan, är det den som är Motsvarigheten till Creeping Death? Kanske Kanske Då är det liknande uh, intro riff mm. Mm. Uh, Skulle också säga Att uh, och nu tycker jag att den här är bra, men jag tycker samtidigt att det här är väl sk skivan. Inte likheten i övrigt, så som du gjorde nu, men det här är väl den här plattans Escape. Det här tycker jag är den svaga låten på plattan. Eller jag, den som är minst bra, eh, tycker jag. Jag tycker att det är Leper Messiah som är det. Ja, okej. Okay. Då tycker vi lite olika, men det är... Ja. Mm, jag tycker att Disposable Heroes är svinbra. Mm. Det yeah. Ja, vi kan inte bestämma mig för om det är den eller Damage Incorporated som är motsvarande till Trapped Under Ice. En sån riktig jävla dunder thrash-dänga som gör att man vill headbanga skallen av sig. <laughs> ja, fan, det var länge sedan jag gjorde den nu. Kanske jag gör det här sen ikväll. Det kanske är Damage Incorporated som är det. Men jag gillar Disposable Heroes också. Jag tycker att den är en av de bästa låtarna på plattan. Den är så jävla metal. Mm, mm, mm. Ja och återigen, alla är ju jätte jättebra, men ja mm. Nu har vi nästan tagit låt för låt, vilket vi egentligen inte skulle göra, men eh, Ride the Lightning och Master of Puppets måste man fan ta låt för låt nästan för att de är såna jävla mästerverk det jag hoppas jag att det kan förlåta oss för ja. eh, och det kommer bli ett långt avsnitt, men man kan inte ta Metallica på en timme det, det går inte speciellt inte efter att ha tjatat om mina tv-spel en halvtimme Eh, men Orion där har du också en orge i Cliff Burton mm. för här får du liksom folkmusikinfluenserna som jag vet inte han har lyssnat så som han har sagt i en intervju eller när man har pratat om honom att ja, det, det är mycket Lissy och det hör man mycket i gitarrmelodierna tycker jag som han skriver ja, ja eh, visst. mycket inspiration från liksom folkmusik det, det är svängt och så vidare eh, den låten är ju, alltså Orion är ju sjukt intressant tycker jag ja jag tycker att det är nu räknar jag inte på ligntivlåten då men annars så tycker jag att det här är deras bästa instrumentala tycker jag mm jag, jag, jag tycker också att det är det. Eh, plus att det dröjde något år från det att jag lyssnade på den låten första gången till jag insåg att men du, det där skitsnygga gitarrsolot i den låten, det är för fan bas, Solo. Mm. Okej. Okay, no. oh, men det har jag nog noterat någon gång faktiskt att det måste vara så. Men nu när du säger det så blir det ju extra tydligt för när man lyssnar på gitarrsolot efteråt men det är inte alls riktigt samma sound. Det låter inte riktigt som en gitarr utan det är ett gitarrsolo typ men det vad är det här? men det är ett bassolo och det är jävligt mäktigt kan jag mm. tycka. För ja, bassolo kan man ju ha många delade uppfattningar om men hans basolo var ju faktiskt jävligt intressanta. sen gillar jag basolo när som jag själv spelar bas men jag tycker att det tillför till låtarna, alltså soundmässigt samma med introt i Damage Incorporated att det också är gjort på bas mm. för det låter ju som någon syntmatta där i början som fadar in ja, Just det. apropå fadar in intron som jag inte gillar, men det här funkar och det kanske är just för att det är gjort på bas hur i helvete Karn gjorde inte en sysning jag har inte analyserat den vidare jag tycker bara, fan vilken coolt det låter har han slagit an med en jävla massa effekter, något akkord på basen och bara höjt på volymratten och sen eller använder han sig av någon pedal förmodligen en pedal, men det är kul att tänka att man använder minimalistiska medel för det är så jag spelar jag kan inte, jag kan inte med pedaler, jag, jag krånglar bara sönder allting men ja, är jävligt musikalisk platta. Så man får väl placera, okej, okay, killemål, rå. Ja. Eh, och sen har du blandningen av det råa och mer finst slipade med Ride the Lightning. Och sen så har du det här superslipade på Master Puppets. Men om vi ska placera den här nu då. Var placerar vi, eller behöver jag säga det? Nej. Nej, det är S. Det är rätt upp, högst upp på S. Tillsammans med Ride the Lightning och Kill Em All, För min del då. Mm. För mig är det tillsammans med Ride the Lightning bara. Yes. Eh, sen kommer väl en ganska... Känns som att den här nästa platta har blivit mer omtalad scen på senare år av någon anledning. Ja. Och här känns nästan alla låtar som hemliga låtar fast plattan är så pass känd. Eh, eftersom Ja, det är ju One som alla har hört eh, Som också är Känns som att det är en variant Av både Fate Black Och Sanitarium Ja visst, absolut För det är typ samma akord På introt mm. Samma toner liksom eh, Jävligt smart sätt att använda sig Av dem eh, Och ändå få det låta som olika låtar Men fan, vad, vad, vad säger du? Alltså bara liksom allmänt om Anjustice for All den skivan. Um, det är lite det du var inne på att den har blivit väldigt, väldigt uppmärksammad ju äldre den blivit på något sätt. Mm. Um, jag vet ju att den skickade ju upp Metallica ordentligt på försäljningslisterna. Så. Mm. Um, och att Cliff Burton inte är med på den Alltså det, det snacket kan vi väl, att det blir Jason istället Och hur den låter i mixen, att basen är Väldigt långt ner i mixen och så vidare Skitsamma, det behöver vi väl inte diskutera så Jag kommer att komma in på det ändå ja. men, men vi behöver inte ja. ha någon större diskussion om det Nej, nej men alltså det är som det är, menar jag um, Ja, Cliff Burton dog för den som inte Mm. Känner till den, alltså, här, känner jag, här tycker jag att Det finns i enormt Starka låtar Som Black and uh, And Justice For All uh, One för den delen Den är jävligt bra Ja, men också några låtar Som jag tycker Blir lite långa Och lite kaka på kaka För första gången det är här de börjar uh, lite, med det är inte så. Uh, jo, uh, så jag tänker på för att nämna på uh, the, the Shortest straw The Fry Ends of Sanity till exempel hade jag, hade de varit med för mig på någon av de tre första så hade de stuckit ut i negativ bemärkelse. Mm. Så tycker jag. Uh, jag tycker fortfarande att det här är en enormt bra platta uh, och jag har kanske under en period känt att det är lite coolt att tycka att den här är bäst. Ja. Nu gör jag det. Men den här tycker jag inte är lika stark som de tre första. Jag tycker Nej. faktiskt inte det längre. Um, den är lite lång. Mm. Jag håller faktiskt Autobots. med om det. De har haft långa låtar tidigare. Master var Puppets är väl, också, vad är, den? Klockan är väl också in på sju minuter eller någonting men den, man blir inte trött på den man blir inte trött på de här låtarna heller men de, man skulle lätt kunna korta ner dem och de var fortfarande lika bra mm. eh, och produktionen kan man inte undvika när man pratar om den här plattan den är ju jävligt märklig Ja, och alltså den här diskussionen som vi är på väg in i nu den kan vi ju ha men jag bara tänker så här vi behöver inte snacka så mycket om att de har mixat ner basen utan Nej, helvete precis. Det, det är ju det man har snackat mest om, jag tror mm. till och med att det var några som gjorde en variant av det som heter An Justice for Jason Ja. det, det finns på Youtube och lyssna på där man har skruvat upp basmixen så att basen överrustar allt istället, det, det blir ingen <går> bättre balans du bara hör Nej. väldigt mycket bas, och då kan man ändå höra att dra åt helvete var han lirar bas på den här plattan Mm. Men det gör inte så mycket. Sen fick han väl ganska tydliga direktiv att köra mer eller mindre kompitar på basen. Mm. Men han är ju tight som ett jävla as på bas mm. Jason Jung. Men du, nu har jag faktiskt en fråga till dig som är, är bassist. Då. Mm. Om jag har förstått det rätt, så nu tar vi det från början så kan du antingen det här bli en intressant diskussion, eller inte en diskussion alls. Det är så att eh, Cliff Burton spelar med fingrarna mm. och. Eh, Jason Newstedt spelade med plektrum. Mm. Vad betyder det egentligen? Alltså, vad blir skillnaden? Kan du på ett pedagogiskt sätt förklara för mig nu skillnaden i teknik eller kanske även i sound? Vad händer med ett plektrum när man spelar på bas? Du får, du får ett klarare sound skulle jag säga. Du kan få ett jävligt klart och eh, schysst sand med fingrarna också. Eh, jag, jag tycker att man får en helt annan typ av styrka i tonen när du spelar med fingrarna. Om du spelar tillräckligt hårt. Och eh, jag kan bara tala utifrån mig själv. Alltså, jag tycker att det är mycket lättare att få en snyggare dynamik i ditt spel med fingrarna. Okay. Eh, sen är inte jag 100% dynamisk nu jag spelar heller. Det har jag fått lära mig ganska mycket i efterhand för att eh, jag slår jävligt hårt när jag spelar. Med för jag spelar med fingrarna. Jag... Och det är ingen prestige grej heller att jag spelar med fingrar. Jag... Nu ska jag erkänna det här. Jag kan inte spela bas med plektrum. Ah, Okej. Okay. Eller jag kan, kan jag väl. Men jag kan inte spela bra med plektrum. Mm. Det, är... det är jävligt svårt. Dels för att jag skaver alltid sönder tummen för att den skaver mot en annan sträng när jag spelar med plektrum. Eh, och det blir lätt plektrumskrap ljud för att man spelar lite för snett med plektrumet. Okay. Det kan vara en jävla god effekt men inte alltid. Eh, men jag skulle nog säga att du, du får ett lite annorlunda sound eh, beroende på om du spelar med fingrar eller med plektrum. Mm. Eh, fingrarna kanske har, fingrar har väl oftast ett kanske lite mjukare, rundare sound och så får du lite mer, ett klarare ton med plektrum. Men kan du spela tillräckligt hårt med fingrarna så kan du få en minst lika klar ton. Fast på ett annat sätt, eller hur man ska säga. Jag tycker att soundet blir köttigare och går med fingrar. Men vissa mm. låtar tycker jag definitivt att det måste vara plektrum för att det ska bli tillräckligt bra. Ja, okej. Okay. Beatles till exempel alltså Paul McCartney spelade ju typ som en gitarrist, alltså teknikmässigt på höger handen han spela bas med dämpningen på strängarna som en gitarrist gör till exempel eh, eh, Dave Ellufson som spelade i Megadeth gör ju mycket det också eh, låten Symphony of Destruction hade ju inte alls låtit likadant om han hade spelat med fingrarna till exempel Nej, okej. Okay. Så det är skillnaden. Så att jag skulle säga att det är, man kan väl spela med fingrarna och med plektrum beroende på vilket sound man vill ha, mm, helt enkelt. Okay. Ja. Inget är bättre än det andra, skulle jag säga. Nej, bra. Då vet vi det. Några av jag mina favoritbasister det... spelar faktiskt med plektrum. Så att mm. bara för att jag spelar med fingrarna och föredrar att göra det och jag kanske ibland föredrar att lyssna på bas och spelas med fingrarna så betyder det inte att jag inte har respekt eller gillar plektrumlirande. för Jason Newsted är ju uppenbarligen en av mina favoritbasister, han körde med Plektrum tycker han hade ett jävulst gött basound. och mm. det är mycket tack vare plektrum Yes, men var, var bra det var heligt att höra för Rex Brown <här> han... har ju sig med Plektrum han har ju det godaste bassyddet någonsin Ja, okej. Okay. För jag vet att eh, om man pratar så det finns ju, och nu får man ju ta det här med en ny salt naturligtvis, men det finns ju mycket memes med till exempel det finns en meme med en ledsen hårdrockare som sitter på en bänk. Mm. Och så står det typ, ja men han, han har precis fått reda på att hans favoritbasis spelar med Plektrum. Alltså att det, det finns mycket memes som trycker ner det här, att det skulle ja. vara något dåligt men var bra att, du, du fick, att vi fick reda ut det här nu faktiskt Ja men alltså, olika sätt att spela sitt instrument på så länge mm. du spelar bra och du spelar bra musik och det svänger så är det väl för fan skitsamma vad du spelar med, jag föredrar fingrar för att jag tycker att det låter godare men ibland så tycker jag att pläktrum låter godare Ja, gött bra Så bra Så borde eh. alla tänka Ja, är det åter till End Justice for All då? Ja, jag, jag tycker att den här börjar sjukt starkt, den här plattan. Ja. Det är väl där den är som bäst. Eh, yes. jag, jag tycker nog fasiken, att Black är den bästa låten på hela plattan. Ja. Eh, det gör nog jag också faktiskt. i i konkurrens rens med den sista låten Dire's Eve. Ja, den är för uh, bra. Men ah, nej, Black är omöjligt att ta, ta bort från första platsen på den här plattan faktiskt. Ja. Absolut. Och det som är kul, här har vi återigen en låt med ett intro. Men det är kul för att det här låter speciellt. Jag vet inte, de, de trollar väl en del. Det är samma som med Damage Incorporated intro, Att eh, här har de spelat in en gitarrslinga Baklängdes. Mm. <laughs> alltså, de, de har ju spelat någonting, och sen så spelar de upp det baklänges och så är det baklänges som är introt. Ja, okej. Okay. Men för det finns ju, kolla på YouTube, så här låter introt i End om du inte spelar baklänges. Ja. Baklänges introt låter mycket bättre. Alltså det, ja, det är, det är fan fasciner det. fascinerande, alltså. <laughs> att det kan bli så. Så att jag undrar, vad det är genomtänkt? Ja, jag tänkte att vi skulle köra den här melodin det är twin guitar grejer eh, men vi kommer att spela den baklänges och sen så spelar du upp den baklänges om du förstår vad jag menar mm. att intentionen är att så här ska det låta men vi kommer att spela den baklänges och så spelar du upp den baklänges så att det blir rätt jag tycker att det är skitsnyggt det introt ja det tycker jag också Men produktionen? Ändå. Ja, eh, lite tunn då kan jag väl tycka i så fall. Om det är det jag... Ja, det som ändå är spännande är ju Slayers produktion om vi kollar på till exempel Raining Blood. Den är ju verkligen ganska torr och jävligt in your face. Ja Det, det finns inte ett reverb-jävel på hela skivan i princip. Och här är det som att de har också tänkt att vi ska ha en produktion som är mer in your face. Mm. Och så blev de lite för fulla när de gjorde det. <laughs> Och vi fan vad trummorna <laughs> låter gött. Höj dem. Ja, fast jag tror inte. Höj dem. ja no. Och fan vad vi ska ha riktigt feta gitarrer här nu. Vi kommer att göra så här att vi kommer att spela in sju spår gitarr för höger. Och sen kommer vi spela in sju spår gitarr på vänster. Det, det är dubbningar utav helvetet, men lyssna vad tungt det blir. Alltså, mm. det låter som att det är något sånt man har gjort och sen blir det så jävla mega packat. Det, jag tycker att det låter rätt jävla coolt, men jag har nog börjat så här nu när jag har lyssnat på den här skivan några gånger att, jag vet inte fan, om det egentligen låter bra. Det låter nog mer coolt än bra. Ja ibland uh, om sitter... du sitter och mixar och så måste du ändå tänka, är det här en mix som jag skulle stå ut med under en längre tid eller, är det längre? Det långa loppet, ja. Precis, eller låter det bara coolt just nu, när jag har feeling mm. uh, tror du att det kan vara så enkelt att det finns en anledning till att uh, Flemming Rasmussen inte producerade fler plattor efter den här kanske, kände sig lite överkörd tror du <laughs> Jag vet faktiskt inte. Det finns, det finns ju intervju med honom. Jag kommer inte ihåg om man har sagt någonting med den här plattan, men jag tror att James Hetfield och Lars Ulrik var nog väldigt involverade i produktionen här och fick nog ratta rätt mycket själva. Mm. Och de kanske sänkte basen. Jag vet inte om man har kunnat bekräfta om det var för att de betedde sig som as mot Jason där i början. Eller om det helt enkelt är så, det är ju så satans mycket botten i den gitarren. Att ja. bas, basen drängs nog kanske lite av det också. Plus att trummorna är så jävla långt fram i mixen. Ja. Så det du hör på den här skivan, det är James Hetfield och Lars Ulrich, det är de du hör. Sen hör du så är det sig alltid att Kirk Hammett la solorna på plattorna, men kanske inte så mycket kompitar. Nej. Och här är det definitivt så. Fast här känns det som att det här är Lars Ulrichs och James Hetfields platta. Okej, okay. ja. Och det kan det, det hörs lite i produktionen. Men också. alltså det hör jag ju faktiskt också utan att kunna sätta dem orden på det. Liksom. Och sen har de sagt också i en intervju att när de skrev riffen, för här tycker jag också att här blir det mer tydligt när skiver som Ride the Lightning och Master of Puppets ändå känns som att de har en röd tråd. Ja. Så tycker jag att det här låter som att de har mishmashat en hel del riff tapes. Ja, säkert. Att det här riffet låg coolt, var coolt, det tar vi med. Och det där riffet var coolt, det tar vi med. Och så sätter de ihop. Jag känner inte. Jag, jag tycker att det är Blackhand som känns mest som en röd tråd. Sen ja, känns absolut. Många oh, One låter. också, kanske. Ja, ja visst. Ja. <laughs> Jag, jag tycker att den inte riktigt är det, men det gör ja, jag inte okay. den är bra. <laughs> ja. men, men jag tycker verkligen att det, det, det är en jävla massa riff staplade på varann. Och mm. det, det är coolt och jag gillar det. Men det, in, det är inte så jättebra så alltså kompositionsmässigt om man ska se en helhet av en låt. Det är så här, äh, du nu är låten fem minuter lång. Ah, Okej, okay, men släng på de här riffet igen. Vi klipper. Alltså det känns lite inklippt grejer för att mm. fylla ut ja. på något sätt. Eh, och det tycker jag drar ner lite. Ja, absolut. Eh, så ja, cool produktion men bra, vet du fan. Men jag gillar sen eh, tror jag nog att de utmanade sig själva rätt hårt med låtarna på plattan för det är ändå ganska progressiva riff. Ja, ja verkligen. Och det ser man att om man eh, det här diskutera schangers hit och dit det kan man göra i oändlighet. Men jag sitter här nu på sida med i eh, ifråga uppe. Mm. Och här står det ju faktiskt eh, under schanger eh, Fresh Metal och Progressive Metal. Jag vet inte vad fan jag ska tycka. Jag menar bara för att det är lite längre det låter så behöver det inte vara progressivt tycker jag personligen, men... Nej men alltså riffen och sen kan man väl snacka taktarter om man vill också ja. men det orkar jag inte ge mig in på för så jävla <laughs> nog jag inte lyssnat, men mm. det är klart att en del saker är inte bara en ren 4-4 om vi säger så då. och eh, perioderna i riffen eh, går in lite i varann och ibland låter det som att trummorna hamnar i baktakt fast det är tycker jag låter mer som att riffet är så jävla långt att det hänger inte med. Att trummorna hänger inte med. Alltså så. Mm. Men de får att funka. Eh, och jag tänker inte prata om Lars Ulrich som trummis. Jag, jag tycker att han är en grym trummis. Så släpper vi det. Ja. Eh. Eh, och då kan jag säga så här. Bara för att flika in lite då. Eh, så tycker jag att om du har upplevt, eh, om du bara upplevt Lars Ulrich idag så tycker jag att du kan ta och kolla på deras eh, Seattle-spelning som är på den här for All turnén då ser du att Lars Ulrich är en bra trummis. Det här sättet att spela trummor till den här typen av musiken jag tror det var Dave Lombardo som sa att hade inte Lars Ulrich spelat sådär så hade jag inte spelat sådär i Slayer. Nej, du ser. Allt är något. Så att man kan väl prata om att man hamnar i baktakt där och så. Där, men nej, nej, ja, kanske fast det låter bra så varför gnälla. Men som sagt och i den här intervjun i alla fall så jag tror jag att de nämnde att det hade börjat komma lite mer progressiva band och man ville liksom hänga med lite grann och man ville utmana sig själv. Och jag tror fan att de i den intervjun nämnde Dream Theater. Mm, okej. Okay. Att fan, det här kanske man också skulle haka på. Inte att de skulle bli ett progressivt band men göra lite mer den typen av riff. Ja, okej. Okay. <hör> så vissa grejer kanske låter forcerat men på ett jävla bra sätt. Eh, men ska vi placera den här i den här? Ja, och det var, det, det var väl här jag, alltså i hela så trodde jag att när jag har tänkt på det här avsnittet inne så trodde jag att du skulle höja det här albumet till sjöarna. Ja. Därför så sa jag väl så här: att Det här blir kanske ett lite lite kontroversiellt beslut, och jag har väldigt, väldigt under många, många år känt att Metallicas fyra första de slänger man in på S på en sån här lista, punkt, ja. slut rakt av. Men jag kommer att sätta Anjustice for All på A. Det kommer jag också göra. Ja, det var ju lite synd då. Då blir det inte så jävla kontroversiellt. Men om ja. du hade frågat mig för kanske två, tre år sedan mm. så hade jag nog vacklat lite. Men jag tycker att Anjustice for All är... Mycket mer ojämn, eller om man ska säga, än vad de två tidigare är. Ja, och för mig tre tidigare, då, helt enkelt. Och med Metallica mot Met så betyder det att det här är en sjukt jävla bra platta. Ja, det är klart det. Men den har inte den magin som Ride the Lightning Master Puppets har. Nej, det tycker inte jag heller. Bra, då är vi faktiskt ganska överens hittills, får man ändå säga. Ja, det tror jag faktiskt inte. Jag hoppades nu... på att vi inte skulle vara det. Ja, fan också <laughs> Nåväl, Men eh, den självbetitlade plattan Även nämnt som The Black Album Den kanske inte har lika mycket att säga om Faktiskt så tar det du. Nej, vad, fan, alltså, vad ska man Vad ska man säga egentligen att, Jag vet att jag har sett Någon intervju om det var med Lars Eller James, det, det låter jag vara osagt Men att De har väl slagit liksom så slagit fan, Vi har inga ja. radiolåtar vi har, eller, vi har inga raka, liksom, riktiga metal-låtar, liksom rak metall Utan mm. vi har hållit på med Fresh nu under fyra plattor. Det kanske är dags att försöka skriva någonting som är lite annorlunda. Och all respekt till att man vill göra något annorlunda efter typ ett årtionde av Fresh. Det får man väl ha respekt för. Ja, 100%. Um, det här är ju utan tvekan en heavy metal-platta, tycker jag. Mm. Uh, rakt igenom. Uh, jag vet ju att många personer som jag har pratat med verkar komma från tidiga Metallica och därför tycker att, att de har sålt sig lite, lite sellouts, att de vill höras på radio, de vill synas på MTV, uh, de har svikit sina riktiga fans och så vidare. Uh, det där orkar jag inte med. Om de har gjort några av de bästa thrash Metal-plattorna så har de gjort en av de bästa Heavy Metal-plattorna också. Eh, jag Sen att det var det helt är... andra tider också. thrash Metal som genre, liksom dök i popularitet. Det var ju ändå ganska stor hårdrocksgenre på 80-talet. Ja, ja eh. nu, nu ska jag bara säga innan du säger att som du sa, det är en annan tid. Nu pratar jag ju om när jag upptäckte Metallica i början mm. på 2000-talet liksom. Jaja. Jag skrev mycket på Sweden Rocks, de som gör den Sweden Rock magazine, de hade ett stort forum på den tiden. Jag vet att jag någon gång försökte skriva om ja, den här svarta skivan den är riktigt bra. Ja men då är det inte Metallica fan på riktigt. Och alltså, det, det, där blev, gatekeepers är så det blev jävla Gatekeeper Det blev lite den attityden och då och därför har jag blivit lite färgad av det men alltså jag tycker att den här är att det är en jätte jätte jättebra platta det här också även om de då har svikit sin bakgrund eller eh, vad man ska kalla det. Eller bakgrund, så säger man inte. Men ja, ni förstår vad jag menar kanske. Jag kan tänka mig att de kände att ja, men det här är inte dels Thrash Metal är inte lika gångbart längre och det var jävligt svettigt att skriva den typen av låtar. Vi vill göra någonting jävligt tungt eh, och vi vill lägga tid på produktionen och få det här att bli en riktigt jävla snygg platta. Mm. Eh, jag köper det till 100%. Jag, jag har ingenting illa att säga om den här plattan, mer än att jag tycker den är rätt tråkig jämförelse med de tidigare. Ja. I jämförelse, inte att det är en tråkig platta, men i jämförelse. Ja, men alltså det blir så att när man gör en sån här rak, ganska tung platta så, får man säga man tappar väl lite av den här dynamiken som finns på Rider Lightning och Master of Puppets, det gör man ju. Absolut. Mm. Uh, och det förstår jag att du använder det uttrycket att den är lite tråkigare. Absolut, det mm. förstår jag. Men, men varje gång jag lyssnar på den så blir det så här just det, den här låten, den är ju för fanns vinbra. Så kommer nästa mm. låt, det nästan just den här låten, den är ju för fanns vinbra. Just det, den här <laughs> ja. låten, den är ju för fanns vinbra. Sen kommer nothing else matters, hoppar över. Ah, och Wolf and Man den här är ju också svinbra. bra. Ja. ja, det är bra. Och det låten. det här är väl jag i den här jag har ingenting emot en eh, ballad så och eh, jag, vet, jag har ju lyssnat på i min ungdom, lyssnat på mycket power metal. det var det ofta med en ballad på Halloween-plattorna Freedom, Freedom Call förlåt mig eh, och så vidare. Eller Blangarien för den delen. Eh, jag tycker att Nothing Else Matters må vara uttjatad slash sunderspelad eh, Jag tycker att det är en skitfin låt och eh, enda gången som den egentligen inte är sunderspelad, det är väl när man sitter eller står där på Ullevi och den, den rullas ut då tycker jag alltid att det blir en magestämning jättefina melodier rakt igenom, det tycker jag faktiskt Och jag, och jag, jag blir sur säga, över att det är då folk jublar som mest när Ja, den kommer. Det, det kan jag ju också förstå, men de människorna är ju också där, lite så tänker jag då men samtidigt kan jag säga så här när jag såg Metallica på den här Big Four-konserten på Ullevip att de hoppade över Nothing Else den kvällen. Det var ju något jag naturligtvis jublade åt. Det kan du, ju inte, de, du kan ju inte köra den när, när du delar scenen med Agadeth och Slayer. Nej. Och all heder till dem att de faktiskt eh, gör så. Och då kan jag komma ihåg att jag satt eh, bredvid en eh, tjej som hela tiden... Ja, men, eh, jag är med min pojkvän här, men pappa har alltid gillat Metallica. Och så tyckte jag ändå lite synd om henne när jag förstod att hon var där för att hon hade så gärna velat filma Nothing Else Matters och skicka till sin farsa. Fan vad gött så, att det inte blev av. Samtidigt så, så viskar jag så här. Jag tror inte att hon spelar den ikväll. Och hennes min av besvikelse då. <laughs> det gör ändå att jag tycker lite synd om henne. Även om jag tycker att det var ett jävligt bra beslut av Metallica den kvällen. Ja, för det är låtarna efter Nothing Else Matters som jag tycker är de bästa på plattan. En gång till, vad sa du nu? Låtarna som kommer efter Nothing Else Matters, det är då plattan är som bäst. Uh, ja, uh, och här har jag faktiskt utvecklats lite genom åren. Och uh, tidigare tyckte liksom att uh, det är första halvan på den här plattan som är klart starkast. Men till exempel, där finns, enter Sandman, sad but true, unforgiven, uh, wherever, my, uh, where, wherever I may roam. Tidigare har jag nog tyckt att till exempel... Uh, the God That Failed och kanske The Struggle Within är lite svagare men de har faktiskt växt på mig under årens gång liksom. The God That Failed tycker jag är kanon jag undrar nästan ja. inte om den är bäst plattan. <laughs> Okej, okay, ja Nej men länge så tyckte jag väl att uh, den var lite tråkig men det tycker jag inte längre så ja, det har hänt något man utvecklas väl lite hela tiden liksom. Ja Sen måste jag säga att jag tycker att det är det är också lite tack vare att Jason Houston kör på en Spector-bas på den här plattan som jag har en Spector-bas också. No, okay. <laughs> och Alex Webster i Cannibal Corpse kör Spector och Rex Brown i Pantera kör Spector och då insåg att det här är bästa basljudet som finns i hela världen. Så då köpte jag en sån bas för förra året. Mm. dröjde du länge innan jag hade råd att köpa en men <laughs> <Ja>. <laughs> bara en sån grej och nej det är ingen sponsring eller någon sån här skit det, det, nej. jag tycker bara att fan var de basarna låter bra mm. eh, men eh, tier list. Uh, jag slänger in den på A tillsammans med Andreas Ifraal då. Mm. då är det jag som är kontroversiell och slänger in <laughs> den på B det är ganska många gånger som jag kommer på mig själv att hoppa över en del låtar på den här skivan. Ja, jag fattar. Och det är inte för att jag tycker att den är dålig. Jag tycker, alltså, Det är jävligt bra kompositioner. Men jag pff, pallar inte riktigt med. Jag kan väl säga så här att om du hade frågat mig bara för ett år sedan så hade jag nog också lagt in den på B faktiskt. Men... Den, eller om det är, kanske är två år sedan nu då men de släppte ju någon sån här anniversary-utgåva i mm. en box med lite olika vinyler vilket gjorde att jag verkligen har satt mig ner och lyssnat på den ganska mycket här i soffan och, och så vidare så att då den faktiskt växt lite på mig under de senaste åren bara så den ska in på B, eller A <går> tycker jag Jag Hade frågat mig för några år sedan så hade jag nog satt den på C <går> ja. ja, men då den växt på oss båda två fast på ja. olika sätt då Definitivt Ska vi gå in på Load och Reload här nu då? Ja, de här två kanske man kan prata om lite tillsammans på ett ja, sätt. Ja, det här är ju en platta egentligen. De, gjorde, de skulle väl göra ett dubbelalbum från början va? Så de hade, jävla, de hade en jävla massa låtar som de skulle släppa som dubbelalbum men de fattade beslutet att nej, vi delar på låtarna och så släpper vi det som två album. Ja, så de kom under 96 97 mm. istället då med ett års mellanrum och folk var uh, jättearga för att de hade klippt sig. <laughs> ja, och eh, jag vet att jag läser någon sån här, vet du vem Bella Stenberg tror jag hon heter. Hon skrev eh, tidigare på Aftonbladets eller Expressen och har skrivit en del i Sweden Rock Magazine. Jag vet att hon inför en konsert någon gång recenserade alla Metallica plattor och eh, jag vet att hon nämnde det här att de klippte sig och att Lars Ulrik i någon intervju till och med kan ha sagt att Metallica är inte ett metalband längre Och att jag retade gallfeber på ganska många. Fram och tillbaka. Ja. Så där. Men alltså, ja. Eh, nu idag så alltså, jag ger blanka fan i hur folk ser ut. Eh, så, det är klart. Ja, jag tyckte det bara var kul att det är det, det... Folk reder mm. så mycket på det att de måla naglarna. Alltså, ja, det skiter i. De, de här platterna tycker jag ändå har jävligt bra låtar. När det är bra låtar. Sen är det ganska många fillerspår på de här. Mm. De har nog varit jävligt produktiva. Och sen har väl inte tanken varit att ah, okej okay, det gick så bra med Black Album så nu fortsätter vi på det spåret. Lite så kanske det har varit. Men sen är det väl också att de kanske själva har andra musikaliska preferenser. Det påverkar ju såklart ljudet på en platta eller hur du skriver låtar. Mm. Och 90-talet var väl lite som det var och så vidare. Ja. Efter mm. grungevågen det, det är väl kanske anledningen till att Black Album låter som den gör kanske. Jag vet inte. Jag gissar nu bara. Eh, men så fortsätter det så här och så gör de en Ja, skulle man kunna säga. Det här är ju mer likt Black Album än Master of Puppets. Om vi säger så. Ja, jo, helt klart. så de fortsätter väl på det spåret. De tyckte det var gött att skriva den typen av låtar och så är det inget mer med mm. det. Eh, men jag orkar inte prata så mycket om de här skivorna. Eh, eftersom jag inte hyser lika stor kärlek till de här som jag gör till deras fem första får vi ändå säga. Så nu kommer jag inte att gagga lika mycket. Utan Morning. jag kan väl säga så här. Jag tycker att Load har riktigt jävla starka låtar. Där until It Sleeps är jävligt snygg. Ja, och eh, det här tror jag inte du håller med om. Men jag gillar ju också balladen Hero of the Day. Och den här lite nästan country-låten Mama Said. Tycker jag är två bra låtar också. Ja, jag skulle säga att det är två av deras snyggaste låtar faktiskt. Ja, vad härligt att eh, höra. <laughs> sen är jag grymt förtjust i The Outlaw Torn. Ja, absolut. Absolut. Fin fan, den tycker jag är skitbra. Lyssna på den bara mm. för några veckor sedan och bara, men det här är ju en svinbra låt. Och jag tror till och med att det just då var Metallicas längsta. Den är nästan tio minuter om jag minns mm. rätt. Jag är inte helt hundra, men jag tror det i alla fall. Men mm. låten The Outlaw Torn, lyssna på SNM-skivan. Den kan vara med på båda, jag vet inte, men Skitsamma, den låten med symfoniorkester. Bra åt helvete var bra. Ja, här. och alltså, jag känner väl lite så här att några av de här låtarna på de här två syskonplattorna jag vet att de har sagt att nej, så var det inte. Men jag tror att en del av dem är skrivna med tanke på den här liveplattan SNM i åtanke. Att det, det skulle som... läggas på en uh, symfoniorkester på dem jag tycker uh, Hero of the Day i sån den symfoniversionen, ja. alltså den är ju så mäktig då så ja, men det är en skitsnygg låt tycker jag, mm. jag gillar den den höll jag på en gång när jag hade jobbat på Ala tillsammans med en kille som heter Jonas när vi åkte hem därifrån och han mm. drog på uh, Hero of the Day och sa exakt det, de skrev i den här låten för den en symfoni och det hör man ju och så tittade vi på varandra log och så sa jag ja, och så tittar vi framåt och precis då körde en bil ut framför oss så att han fick ställa sig på bromsen så att säga att så nära att köra ihjäl mig har jag aldrig varit och det hade ju varit en jävla låt att köra ihjäl sig till <laughs> ja, gött att det inte hände ja, det får man väl lugnt säga men det är ju fanns snart 20 år sedan så det är de lugnare låtarna på Lode som jag tycker är de snyggaste eh... Uh... Men allra bäst tycker jag nog är att Mm. Men ska vi ta terrorist på den direkt? Jag har inte så mycket mer att uh, säga. Jag det. skulle bara vilja säga uh, alltså, nu har vi pratat om eller tänker du att vi tar uh, load nu och fortsätter och pratar lite om reload? Eller är vi klara med båda? Nej, vi är klara med load bara. Ja, bra. Ja, men det kan vi göra. Uh, ja, jävligt svårt. Men uh, det får bli ett B för mig ändå. Ja, jag är och vacklar lite här. Ja, det har jag också varit. Black Album är ju nästan alla låtarna bra på. Eh, när jag lyssnade igenom Load en gång så kände jag att. Men är inte låten slut här? För det känns bara att de slår an sista tonen. Och sen börjar låten igen. Det är så här, Men vad fan, har de bara klippt ihop den här låten i studion? Ja, men den måste över fem minuter. Den kan inte sluta efter fyra. Okej, vi, vi, vi tar introt en gång till då. Så. Mm. Där kände jag lite grann att äh, vad fan, nu får det väl vara bra? lite grann. Mm. Sen är det inte aslånga låtar. Alltså de är ju liksom fyra-fem minuter de flesta. Sen är det några mm. som är riktigt långa. Det, det här du pratar om nu det är vad Johan Glans kallar för eh, fallis-navidad-syndromet. Ja, men lite så. Alltså, de här hade kunnat, fem-minuters-låtarna på låda hade kunnat vara tre-minuters-låtar. Så därför sätter jag den som ett C. Ja. Men det är, det är djupa dalar och rätt jävla höga toppar faktiskt. Men ja. helheten mm, okej okay, skulle jag säga. Det är reload. Det är ja. Samma där egentligen. Det är, mm. Mm. Um. Han finns... två är ju snygg som fan. Ja, det är han ju. Sen är det väl mycket för att jag tycker att den blir så jävla pumpy live. Så gillar jag, kanske inte lika mycket i studioversion, då, men jag gillar Memory Remains också. Mm. Men just det här allsångspartiet live, enormt mäktigt. Och återigen, symfoniversionen, grymt bra. Um, om vi pratade om sista låten på förra plattan som väldigt bra så tycker jag det blir exakt samma sak på den här jag tycker att Fixer är en jävligt bra låt det är en av mina absoluta favoritlåtar med Metallica överhuvudtaget mm. faktiskt skitsnygg, tung fräck höll jag på att säga och låta som en tolvåring den känns jävligt bortglömd också är mm. kanske den mest, för att jag pratade reload, reload så man kan ju låta om man säger så Ja. men den låten känns jävligt hemlig ja. den, den låten lyssnade på repeat mycket när jag var yngre yes. döpte till uh, och med har... min mejladress efter den låten mm. sen har vi kanske den uh, lite larvigaste låten uh, Fuel som vi ändå tycker är ganska bra den är ju men, kul live för att James Hetfield verkar gilla den så jävla mycket ja men alltså, jag bara känner så är sjunga om motorer tror jag. Fuel is pumping engines. Eller liksom, det blir ju så jävla lökigt. Den är superlökig tycker jag. Ja. Och sen är ju min favorit det här att man hör ju inte vad Korn sjunger under vissa partier men det är min favorit är ju Give me fuel, give me fire, give me salad on the side. Den tycker jag är roligast. <laughs> ja men det är en bra öppning det får man säga. Jag tycker inte att The Memory Remains är så särskilt speciell låt. Jag tycker är nej, alltså det, tyck, det tycker jag ju live. Så. Mm. Ja, jag gillar inte um, ens live så mycket. Nej, okay. I, uh, he, helt annan låt live för mig. Liksom. Då jag blir alltid lite glad när den kommer för att man vet att man ska få oa uh, lite. Ja. Ja, jag, jag tycker att den är sjukt jävla överskattad. Mm. Men ja, känslan live är vilken låt som helst blir ju bra om de spelar bra. Och ja, allsångsdelen på den låten live är mäktigt, såklart. Jag har deltagit i den. Själv. Um, och ja, återigen, framförallt SMS-SMS, e e SM-plattan. E När symfoniorkestern liksom ligger där i bakgrunden. Då blir den jävligt tung på ett härligt sätt, tycker jag. Mm. Ja, ja, den är bättre live. Men jag, jag, jag tycker inte att det är en särskilt intressant låt faktiskt. Nej. Däremot en annan sån är hemlig låt, Where the Wild mm. Things Are tycker jag är en sjukt <laughs> ja. bra låt på den här plattan. Mm. Eh, faktiskt en av, eh, vad jag ser här nu den enda låten som det är med att ha skrivit på den här plattan, vilket gör det lite kul då. Ja. Eh, nej men, det är väl just att eh, de lyckas på något sätt, i alla fall för min del, alltså, det tilltalar mig när de kanske experimenterar lite mer. Den är ju Första gången jag hörde den låten, så fick jag Marilyn Manson vibbar av någon anledning. Ja, varför inte? Varför inte. Sen tycker jag inte att den låter som Marilyn Manson, men den har lite såna. Det är väl industrivibbar kanske. Ja, men lite så. Den, mm. den, den är lite tokig. Jag, jag ger, det tilltalar mig. Eh, så på Reload så skulle jag ju säga att det är Where the Wild Things Are och Fixer som är de riktigt starka låtarna. Ja, uh, Unforgiven 2 också, definitivt. Uh, gött basgung i början på Devil's Dance, men det är ingen jättebra låt i övrigt. Nej. Så, ah, fan, det, det här är svårt. Jag tycker att Reload är sämre än Load. Ja, jag tycker att de är Precis lika bra. Jag kan inte sätta den på något annat än B igen. Jag kommer nog sätta Reload på C också. Även mm. ett svagt C. Eh, ja. men, men, men den har som sagt av sina <här> toppar. När det är bra så är det jävligt bra. Så kan man väl säga. Jag, mm. jag gillar plattorna. Det gör jag. Jag kan definitivt lyssna igenom dem. Men jag hinner tröttna på dem innan jag har lyssnat klart på dem. Ja, jag fattar. Eh, vi kör på, va? Jag kommer, inte, jag, jag kommer inte att peta så mycket i låtarna längre. Det är Nej, bara inte jag heller. Som vill peta i lådorna. Eh, St. Anger kom ju sen ganska långt senare. Jag kommer ihåg att det gick rykten innan den släppte. Man väntade ändå lite på, på den. Mm. Eh, visst, vi fick ju Garage Inc. där 98. Och sen fick vi SNM 98. Det nya, va? men det kändes ju inte som att det var nya Metallica-plattor, därför de inte är med här. Ja, exakt eh, Sen kände det som att det var en evighetslång väntan på nästa Metallica-album och sa, okej okay, men ska de börja spela metal igen eller kommer de att balla ur ännu mer? Mm. Och då kom jag ihåg att det gick rykten om att de skulle ha rap på ja. sin nya platta och så kom jag ihåg att nej men va fan? Mm, det var ju lite eh, när eller vågen var som allra, allra störst. Mm. Eh, vi hade haft Korn, eh, slipknot och så vidare. Som liksom... Ja, vad var det mer? också. Ja, Linkin Park får man ju ja. nämna också då. Eh, alltså, det här kommer ju bli jävligt svårt för mig att prata om. För tror eller ej så är ju faktiskt mer eller mindre det här den första metallikaplattan som jag köpte själv. Mm. Uh, och jag lyssnade ju på den något så so in i helvetet mycket där när den kom 2003. Älskade den, verkligen. Mm. Och lite så här också, du vet när man hur gammal var jag då? Jag var jag till 87, vad blir det? 16. Mm. Man kände sig... Eller jag kände mig jävligt cool... Som lyssnade på Metallica. Och... Efter en stund så gick det väl på något vis... Upp för mig att... Va? Är inte den här omtyckt? <laughs> jag kunde inte förstå det. Så den här plattan... Ligger ju mig... Extremt... Varmt om hjärtat. Mm. Jag tycker att den är... Skitbra... Och jag vet att du berättade ju för mig att du hade lyssnat igenom den. Kan det vara, ja, någon gång under förra året berättade du för mig att du hade lyssnat på den. Men det var väl strax före jul va? Ja okej, okay. det, det är så nyligen kanske. Men, ja, det det. Och då vet jag att, jag höll ju inte med dig jättemycket av det du sa men jag valde att hålla tillbaka lite kanske. Nej, men jag, jag vet uh, ju att vi har två helt skilda åsikter om den här skivan uh, Det här är ju så det här, det, det här är en platta för mig den kan jag alltid slänga fram och lyssna igenom hela uh. Uh, Och sen, jag kan ju till viss del hålla med dig om att jag har ju idag väldigt, väldigt mycket lättare att nynna på riff från Ride the Lightning eller Master of Puppets Mm uh. Mot vad jag har med den här. Men den här har gett mig något annat. Det kanske är, jag kanske är färgad lite av nostalgi på den här. Mm. I, vet, det är jättesvårt att prata om den, känner jag. bara. Ja, nej men vi kan väl säga det som alla klagar på. Det är ju produktionen. Eh, mm. Jag tycker att den är urusel. Eh, och det som jag retar mig mest på är att öppna gitarrljudet ja Inte trumman då, som det, det kakburkstrumman. Det är faktiskt inte det jag retar mig mest på. Jag, jag, jag tycker att gitarrljudet är så jävla ruttet att jag undrar vad fan de håller på med. Och ibland så går det knappt att höra vad de spelar för att det låter så pissdåligt. Mm. Och det är det som är synd med den här plattan att de har nästan varje låt på den här skivan nu när jag har lyssnat igenom den från början till slut och verkligen lyssnat mm. aktivt att många låtar typ sista minuten bara oj det här var skitbra, varför är inte det här hela låten? Ja. Alltså, det, det är en jävla massa skitriff och sen så kommer någonting svinbra, bara det här skulle de ha byggt ut hela låten på, det, det här skulle jag ha varit grejen Mm. Men så är det något jättekonstigt. Jag tror är det är Saint Anger. Jag kom ihåg när jag såg musikvideon när skivan var ny. Jag tänkte jag, yeah, ja, det här. Det här var fan bra. Coolt. Mm. Dubbeltramp utav helvete. Det är ös. Ja. Shit, fan. Vad gött. Och sen kom versen. Och, bara, aha. och så var hela låten förstörd. Ja, ja. Jag förstår dig på sätt och vis faktiskt. Så den är, den är, alltså varenda låt är verkligen så här. Vad, vad tänkte de här ens vad, vad är det här? Och sen kommer något, Oh, det här var jävligt kul. Det var bara, det var bara den, den lilla delen av låten som hade, det som var bra. Ja. Så det, det, det är. En, det bajes högar med små guldklimpar här och där. Ja. Mm. Yep. Små guldklimpar Ja. Yep. <hör> sen ja, trumljudet kan man väl snacka om också. Jag har inte problem på det sättet med virveljudet. Red och chili Peppers har ett liknande virveljud. Ja, det har de faktiskt. Absolut. Det är kul att du säger det. Och jag tycker att det låter gött när, när man gör det rätt. Mm. Men virven överrustar ju allting och ringer ju långt efter han har slagit på virven. Och det irriterar mig. Mm. Men, men att virven låter som den gör nej, det hade kunnat vara liksom en ganska god grej. Ja. Men den överröstar allting så att det blir irriterande. Just det. Och ringer i evigheter efter att han har slagit på den så att det så här, vänta lite, jag ska försöka dechiffrera vad fan det är han spelar på gitarr för det är så grötigt. Vänta lite. Nej, nej. Där kommer ett virvelslag till. Fan också. <laughs> nu får jag lyssna på dig 20 sekunder. Ja, jag ska bara slänga in en liten sak här innan vi kanske lägger in den då mm. känner du till den här alltså hemsidan som heter Pitchfork som recenserar musik nej nej man kan säga så här att på något sätt i, när internet började bli stort för alla så lyckades Pitchfork på något sätt att lansera sig som vi recenserar musik på riktigt. Det är mm. oss ni ska lyssna på. Så det är ju så sjukt jävla pretentiöst. Så jag tror att ungefär så här uh, en skiva som får 5 plus i Aftonbladet eller 10 plus i Sweden Rock Magazine uh, du, ska, du ska känna dig lika nöjd ifall du får sju av 10 av dem. De är så stenhårda liksom. Mm. Då ser jag ser här att St. Angier har fått av dem 0,8 av 10. Så dålig är den inte. Nej, men då vet jag att jag har sett lite när jag har läst på lite om den här skivan att det är många som, om ja, man tittar vad Pitchfork har sagt. Alltså att de har lyckats att bygga upp att man ska se upp till dem lite. Eh, lite larvigt kan jag tycka. Men eh, den fick ju en del höga betyg här och där ser jag. Men eh, jag vill gärna att du börjar den här gången. Ja, jag tycker att den känns väldigt eh, trött och eh, forcerad. Mm. Men också nödvändig. De kanske behövde göra en sån här platta. Men eh, det finns inte en enda låt, tror jag, som jag tyckte var bra rätt igenom. Eh, möjligen Shoot med Again. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Eh, så. Eh, en jävla massa tråkiga riff, tyvärr. Den, mm. men, men när de väl har höjdpunkter så blir det ändå vänta lite nu, vänta lite nu, nu jävlar. Nej, nej, okej. Okay. Nej, fortsätter de. Alltså, lite så är det ju. Eh, vilket är synd. Och som sagt, jag har släppt alltså, <laughs> Man kan få det soundet och låta coolt, men de har rattat det åt helvete. Och det tycker jag med hela skivan. Alltså, här känns det som att de har spelat in en demo och så har de haft en mikrofon i en replokal och mikrofonen har man placerat vid virveltrumman och det ja. är hela plattan D ja, okay. D det. Det. Jävlar vad det kommer sticka ut här nu Ja, men det är väl gött Ja, och alltså, du, du tycker att jag är helt galen. Men uh, för hela mitt. Nöd, alltså om jag får kosta mig på att ta in lite såna här sentimentala känslor. Hur mycket den här skivan har betytt för mitt jäkla hård och lyssnande hit och dit. Det är din visst är det klart att ja, ska räknas om jag, om jag tar med det också och jag minns fortfarande att jag hade från typ Kassa laddat hem den här musikvidon och ropade in farsan, titta det är Metallicas nya låt, utan att jag egentligen hade lyssnat så mycket på dem han sa, ja fan det här var bra tyckte han också, och sen jagade vi de här konservbiljetterna och jag gick på min första Metallica-konsert och ja, för hela mitt musikintresse har den här skivan eh, betytt så mycket, så jag kommer att kasta in den här på tror eller ej, allra allra högst upp på ett S oj! Ja, jag bestämmer mig för den. Det, det får bara vara så. Jag tycker att det här är en jävla kamonplatta. Ja, ja kul att du tycker ja. mm. För jag, jag tycker att den är rätt usel. Men ja. den <laughs> behöver lite kärlek. Det tror jag. Så jag tycker att det är kul att du rankar den så högt. Ja, bra. Eh, sen nästa comeback som de hade 2008 med Death Magnetic. Mm. Den här var jag jättehypad inför. För då var det var det Rick Rubin som producerade den här. Eh, ja, Och så var det någon intervju att ah, nej men jag sa till dem att nu går in i studion. Och så tänker ni att det är 1989 eller något sådär hade han sagt. Mm. Och jag tänkte, ah, ja, men fan, det här är ju bra. Eh, och Första gången som jag hörde låtar från Death Magnetic så tyckte jag att äntligen mm. äntligen har de hittat tillbaka. Yes. Det är det här de är bra på. Det är det här de ska göra. Eh, sen lyssnade jag på den igen när den släpptes när jag var nykter. Eh, då var jag inte lika imponerad längre. Men, eh, uh, eh. Eh, men den har höjdpunkter, så får jag väl säga. Mm. Jag tycker att eh, Metallica-balladen på den här eh, The Day That Never Comes tycker jag är jättebra. Mm. Eh, vet du när jag hörde den första gången i vilket sammanhang det var. Så jag tycker jag, jag ska bara berätta det för dig så får du berätta vad du tycker om att det här skedde. Mm. Eh, de visade hela musikvideon som är väldigt, väldigt märklig som handlar om någon sån här den handlar om Irakinvasionen där jag tror att det är någon soldat som står och skriker och en stridsvagn, helt obegripligt mm. men den visade sin nyhetsmorgon och det var ett reportage om att Metallica släpper ny platta oj oj oj oj, oj. ja men vad ska tycker, man tycka jag, jag jag om det? Känner, jag tycker att jag känner igen det där men det är väl också där. världens största metalband mm. eh, släpper ny platta efter fem år och att det är ändå väldigt polariserat med vad man tycker. Ja, så är det. Ju. Speciellt efter St. Anger. Att du ändå placerar den som en av deras absolut bästa. Ja. Och jag tycker att den är deras klart sämsta. Mm. Så det är klart att då blir det en stor grej när det är så himla delat. Ja, så Och då är det menar ju. jag inte bara Saint Anger utan Metallica överhuvudtaget. Att vi har puristerna som tycker att de ballade ur redan på fjärde plattan. Eh, kanske. Men jag tror inte att det handlar om att de ballade ur eller var sellouts utan de tröttnade väl bara. Känns det som. Och då är det en stor grej att ska de här äntligen släppa en platta som alla gillar eller ska det bli mer tjafs? Mm. Och det var någon, jag vet inte om det var en recensent eller om det var någon som sa det till mig. Eh, men jag tycker att det stämmer så bra att den här plattan har inte ett enda riff man kommer ihåg. Nej, det har den faktiskt inte. Det är det som är synd. Den är inte dålig eh, alls faktiskt. Den, den är ganska bra. Mm men och jag den var tar ju, sig inte någonstans den var, nej, det gör den verkligen inte uh, och jag var ju, efter i och med Center då, så var jag ju väldigt in inför den här och tyckte väl från, en, från den här första början att det var en väldigt, väldigt bra platta men med tiden så har jag väl ändrat uppfattningen om den här skivan ganska mycket uh, ska jag hämta en sak gör det men då får du uh, hålla låda lite under tiden det tar inte så lång tid, vänta ja, lite då jag kan hålla låda lite så länge och vad ska jag göra då när jag håller låda och pratar för mig själv? Eh, jag kommer inte ihåg vilken låt det var med Death Magnetic jag hörde först. Eh, men jag tyckte att det var ös. Och det är väl det kanske som gör att man kan lyfta den här skivan lite grann att det är ös i den. Nej men om du nu hade en hål här förut så kan jag ju visa upp vad, hur ja. hypad jag var inför den här. Så kolla på det här. Ja den där är faktiskt jävligt cool. Mm det är en liten låda formad som en formad som en kista mm. det var ju lite det jag tror att den här kistan är med på omslaget så i den här lilla lådan ser du det med en, en väldigt väldigt liten backdrop med Def Magn Magnetic loggan mm. t-shirt en buklet som är väldigt väldigt stor en metallika sån här, ser ut som ett backstage pass som det står backstage på tvekar på att man kommer in backstage på det här. det är lite som här fancans som man kunde köpa ja. om med deras fanclub uh, exakt det uh, var en spännande litet, period ett litet kort för att kunna ladda hem plattan digitalt fyra sektrum. Uh, ja precis uh, uh, demoversionen av plattan och själva skivan Demoversioner och låtar Tycker jag faktiskt är kul att lyssna på Ja, det är till exempel Den här The Day That Never Come, Comes Om jag kollar här heter det Black Squirrel I demoversion till exempel Jag har ju lyssnat på The Call of Cthulhu på, Som demoversion Det tyckte jag var okay. sk, skitspännande Och då heter låten When Hell Freezes Over Cool titel ändå Ja Ja, fan, jag plockade ihop det här kände. Det tar ju hundra år. <laughs> men de hade lite sådana Lovecraft-grejer. Alltså. The thing that should not be är väl också Lovecraft. Det är säkert fler grejer som är Lovecraft. Men jag tror både Clifford Burton och Kirk Hammett läste mycket Lovecraft. Ja. Kul grej bara att nämna sig det förbifarten. Nej, men det som jag sa nu när det var borta, det som Death Magnetic ändå hade var att den, det var ösigt emellanåt. Ja, absolut. Men det känns också som att det är det enda den hade. Ja, det, det jag i och för sig kan tycka att eh, det, var, det är första gången sedan Black Album som kanske den här låten som heter Cyanide som har lite det här ett riff som känns lite sad but true. Ja. Det har lite det där tunggunget också mm. i, ja, i en låt då visserligen, men återigen jag tittar på den här Cyanide 641 det hade den inte behövt ha <skratt> Nej, ingen låt hade behövt att vara över fem minuter på den här plattan heller, möjligen det Daily Never comes, som känns lite uh, som att men känns det inte så någonstans... fattar jag att jag blir lite så här, lite hycklare nu när jag klagar på det på den här plattan, när jag inte gjorde det på St. Angel <skratt> Nej, men det var det din absoluta favorit då är ju varenda minut bara njutning mm. eh, men det känns som att de försökte återskapa An Justice for All med den här skivan Ja. Men de hade inte riktigt suget på samma sätt? Uh, nej, så kan det absolut ha varit. Så de klart. nådde väl någon form av botten med Saint Anger, alltså att de var på botten, alltså psykiskt, de mådde piss och bara, mm. vi behöver i alla fall göra något, vi provar att skriva någonting tillsammans och hela det här. Och de hade, har väl råd att experimentera, för det är väl liksom antingen gör vi det här eller så lägger vi ner och här har vi då när de är på väg upp igen mm. men de har precis kommit ur botten de är inte uppe där Metallica är bra längre mm. Utan de har inte kommit hit än men de försöker så det, då känns det som att ja på ett sätt kan jag tycka att det är ganska gött när man försöker gå tillbaka till sina rötter, vad var det som gjorde oss bra från början, jo men det var att vi gjorde sånt här men här känns det lite som att de försöker återskapa någonting gammalt snarare än att hitta känslan mm. och därför funkar det inte Death Magnetic riktigt men så sagt Nej. den är inte dålig den är okej okay. mm. eh, så om jag ska terrorlista så sätter jag den på ett C ja och eh, det kommer jag också göra jag tycker att det här är den svagaste Mm. Så det blir ett C. Yes. Mm? Eh, sen dröjde det väl åtta år till då tills vi fick Hardwired self Ja, det tog jävligt lång tid. Om någon jävla märklig anledning så alltså kändes på, det inte så länge. <laughs> nej, på, på 90-talet släppte de ganska många i rad med Reload, Garage, Inc. och SNM, så att man var väl lite bortskämd med det där. Eh, och sen andra band kanske släpper en skiva vart annat år. En del kanske är varje år. Det är jävligt långt mellan plattorna här, men sen har de väl hur mycket annat som helst att göra också, såklart. Ja, såklart. Och när man har gjort en sak i så många år som Metallica har så kan jag förstå att då kanske man inte bara vill spotta ur sig plattor hela tiden. Man kanske vill göra nej, nej, annat nej, också, visst. vad vet jag. Ja, såklart. Men den här skivan måste jag ändå säga tyckte jag kände som att ah, här är de ju. ja. Uh, särskilt tycker jag när jag hörde första singel som är den, uh, den heter ju Hardwired, så so self-destruct mm. men uh, singel heter bara Hardwired mm. Oj, nu sluddrar jag lite på orden, ursäkta det var inte meningen ja, ja. Uh, som jag tycker tycker fan mig att den hade passat ganska bra in på killemål faktiskt ja men Jag tycker att de har vad ska man säga de har gjort en jävligt hel enhetlig och väldigt bra Metallica platta. Alltså allt mm. som har varit Metallica från 80-talet fram till 2016. Ja. Allt som är Metallica är med på den här plattan. Den är ganska ultimat egentligen på det sättet. Mm. Jag vet att jag lyssnade igenom den tyckte att alla låtarna var bra. De har några snabba låtar som som på de äldre skivorna att ja de har kvar det. De fixar det. Men de har också de här lite tyngre och lättare låtarna som på Black Album får vi kalla den. De har lite av allt. Yes. Och då tyckte jag ändå att ja, det, jag, tyck, jag, jag tyckte att de var skitbra. Och känns det är lite mer balans på längden på låtarna eller ja. De, de kan i alla fall vara en jämn på en sex minuters längd. I alla fall några sticker väl iväg. Men, men jag tycker inte att det blir något problem. Det är inte som med andra långa låtar från 90-talet och framåt där man känner att nej, nu orkar inte jag inte lyssna på den här jävla låten och, mer. och så byter man. Den här, låten, den här skivan kunde jag lätt lyssna igenom och bara känna att fan den här var bra. Ja, jag håller med. Jag tycker att den här är jättebra. Eh, som du säger nästan rakt igenom och eh, faktiskt kanske den mest ändå då dynamiska sedan Western of Puppets på sätt och vis då faktiskt. Ja, på sätt och vis skulle jag mm. definitivt säga det. Ja. Så kul mm. ändå att det händer mm. lite grejer och att här känns det inte bara som att de kör på rutin lite på rutin men det känns lite som att de har fått en glöd. Mm. Det ja, de känns faktiskt igen. ganska heta den här gången. Det tycker ja. jag också. Det tycker jag märktes live också. Att om man, nu har jag inte sett någon Metallica före 2010-talet live faktiskt. Men om man lyssnar och kollar på många av de livespelningarna så tycker jag att det låter som ett gäng Sega-gubbar som man säger, okej, okay, de börjar bli gamla nu. Mm. Kan du inte berätta en sak där när du sa att du har inte sett någon... Metallica, då kom att före 2010. Vad hände 04, Emil? Ja, det var några kompisar som skulle på Metallica i Göteborg och så, ah, men vi har fixat några biljetter, vill du med? Eh, det, det är 395 kronor. Så det, ah, nej, jag tycker att de har ballat ur så pass mycket så att jag skiter nog i det. För att jag var så sur på Saint Anger när den kom. Jag är, mm. jag är mycket mer positivt inställd till den idag än vad jag var då. Ja. Mm. Så jag följde inte med Och så var det tydligen en svinbra spelning Just den mm. Jo, det var det faktiskt Den första jag såg Ja, så det jag, Jävla dumt och inte åka med på det Men så eh, Så kan det vara Jag såg Morbid Angel året efter i alla fall Det var nog mer magiskt än vad Metallica hade varit mm, Ja, det kan jag förstå Jag, jag hade släppt dem helt När jag gick på gymnasiet Jag tror inte jag lyssnade på en enda Metallica-låt under gymnasiet Mm och så tog du en klunk whisky och kände dig cool. Det var nu jag skulle göra det. Ja, det hade varit det jag hade gjort. <laughs> jag skulle, ja, det var, vet du vad problemet är? Den är slut. Aj då. Ja, det är så coolt ändå. Ja. Eh, nej, så att jag tackade nej till det. Jag ångrar jag lite idag faktiskt. Eh, men det är ingenting jag går och gräma mig över. Jag är, jag är mer ledsen över att jag hade en Megadeth-biljett- men hade inte möjlighet att åka till Stockholm och se dem den gången. Mm. Det Nej. mådde jag dåligt Nej. över i ja, fram tills i somras. Ja, Nej, det kan jag, jag förstå. Se dem. För det är kanske mitt absoluta favoritband. Mm. Men Metallica har ju en helt annan relation till det var ju inkörsporten till hårdrock. Mm. Men Mega är ett sånt band jag bara kan dra på och lyssna och bara, ah oh, det är så jävla bra och bara <laughs> känner hur jag spänner hela kroppen, och nu kommer det, nu kommer det, kommer det, och så är det tufft riff och så bara exploderar hela hjärnan känns det som ja. eh, det har jag inte fått med en Metallica platta sedan Master of Puppets no. inte att jag lyssnade på den när den kom, utan om vi ser till när jag lyssnade på den första gången ja just det men jag har inte så mycket mer egentligen att säga om Hardworks and Self-Destruct. Det känns som att ja, vi har några är tunga låtar, vi har några snabba låtar. Vi, vi har liksom allt Metallica är bra på, på en platta. Mm. Då är dock frågan, var placerar vi den här i vår tier list? Uh, ja du, jag har varit lite så här fram och tillbaka hela tiden jag, alltså, jag, jag har vacklat uh, mellan A och B mm. men så vet jag att du har sagt till mig så här en gång att uh, jag tycker att du sätter ganska högt betyg på många filmer mm. vilket är helt sant så därför får jag väl fortsätta så med musiken och slänga in den på ett A mm. så tänker jag <laughs> Fan, jag tänker exakt samma som du. Mm. Uh, men om jag tänker på vilka låtar det är på A, ja, Vi har Kill em All och vi har Anjustice For All. Uh, jag tycker inte att den är riktigt där. Men jag tycker att den är bättre än Black Album. Så jag sätter den på B, men det är ett B+. Ja, ah, okay. Så kan vi säga. Uh, den är jävligt bra, men den är inte så bra. Men som sagt, B plus mellan B och A. Men jag tycker inte att den är i klass med kilomål och Andreas traset for all. Så därför mm. får den inte vara på A för mig. Nej, jag fattar. Eh, men då har vi skivan som kom förra året. Den lyssnade jag igenom. Fast jag har inte lyssnat så aktivt på den. Mm. Eh, men den känns ju mer åt helomålhållet. Alltså låt skrivarmässigt. Ja, och eh, framförallt så tycker jag att eh, det känns som James Hetfield skriver rakt igenom. Framförallt när det kommer till texterna. Och eh, de här att han föll in i sina alkoholproblem igen och så vidare. Det känns mm. väldigt, väldigt, väldigt personliga texter. Så kanske om man ska se till texter och filosofiska texter och eh, liksom att reflektera om livet och döden och familj och kärlek och så vidare mm. så är det ju Metallicas bästa texter, det tycker jag mm. på, i alla fall på att de känns väldigt personliga för James tycker jag um, jag har ju utsett nu då i år de tio bästa plattorna den här kommer ju inte med på topp tio. Det känns som att jag kanske kommer att ångra det I framtiden Att den borde ha varit med den någonstans Kanske Men Ja eh, Det är en skiva som jag gillar Väldigt, väldigt mycket Och att släppa en av de tio bästa skivorna Precis utanför Är väl ändå ganska bra Tycker mm. jag eh, Jag tycker att som känns fan, är det löjligt att säga Att de känns väldigt vuxna På den här skivan Nej Nej, men alltså de, de känns som vi är gamla nu. Mm. Det är så här vi låter. På något sätt. Alltså, det är... Fast jag tyckte när jag hörde själva låten, Laxitörerna mm. att det ändå kändes som att de har hittat tillbaka till ungdomen snarare på något sätt. Ja, men det kanske har att göra med lite det här med att de blir äldre. Förstår du att man ja. ser tillbaka på sin ja, men det var ju så här vi lät. Det var... Det här var ju vi för så, så många, många år sedan. Alltså att den blir väldigt personlig på det men, sättet. Men förstår jag dig rätt då men när du säger att han är vuxen att det är lite grann som att man behöver inte göra sig till så förbannat nu. Det är bara att ja. göra det man ja, vill. Ja, absolut. Det är det jag menar. Man har nått en dra åt helvete ålder. Men det är ju sådana här <laughs> gör, vad fan. Mm, ja, absolut. Då har du förstått mig helt rätt. Ja. Men så kan jag känna med den här plattan också när jag hör den. Mm. Jag tycker att ja, men den är kul är den. Kanske mer kul än bra, dock. Ja, kanske. Jag menar nej, inte jag att den är inte, dålig. Men, nej. men, men den, den är, den är um, ganska rolig. Ja, uh, sen får jag säga så att bara flika in lite. Jag har ju nämnt farsan där och uh, hans reaktion på den där konserten vi var på och så vidare, att han tycker att det här är deras bästa sedan Black Album han har lyssnat mycket mycket på den nu när han är pensionär ja. så att han har slängt på den på Spotify och så vidare och så dratt på den på ljudsystemet där hemma som man har så det han gillar den till exempel jättemycket jätte mm. ja som sagt jag har inte lyssnat jättemycket på den jag var väl inte superimpad men jag tycker att ja men det är ju bra mycket bättre än allt annat som de har släppt mm. sen Load and Reload. Mm. Eh, men jag vet inte fastän om om jag säger så, ja, just den låten var jävla fin eller så. Utan det, det kanske är en platta som man behöver ha som en helhet. Vissa plattor är ju så, du måste lyssna på hela för att eh, gilla den. Vissa, vissa plattor kan du inte bara välja ut en låt och så lyssna på den, utan ibland måste man höra hela skivan. Jag mm. tror jag tror var Exodus senaste platta. Är det Personerna Noggrata den heter? Det är en sån platta som jag inte bara kan plocka ut en låt, utan om jag ska lyssna på Exodus senaste platta, då måste jag lyssna på hela från början till slut. Ja. För den, den, och den är jävligt bra, ska jag tilläggas. <laughs> ja. Men den är verkligen sån du måste lyssna på hela om den här om du ska få en maximal upplevelse. Bara en låt från ingenstans ger inte så mycket. Eh, kanske är det lite så med den här skivan också. Jag, jag, jag är liksom så här. Jag vet inte vad jag tycker om den här skivan, ärligt talat. Okej. Okay. Men det, den känns lite back to basics, alltså kill all basics. Ja, absolut. Mm. Och det är ju rätt nice faktiskt. Men... Mm. Ah, jag tycker inte att den är bättre än Hardwired to Self-Destruct. Men... Jag tycker inte heller att den är sämre än Black Album. Nej, nej jag fattar. <laughs> den är skitsvår tycker jag. Mm. Men hur ser din placering ut på en uh, Jag tycker att den är i samma klass som den tidigare plattan helt enkelt um, mm. så jag kommer att slänga in den på ett A också. Yes. Ja, eh, det gör jag. Jag lägger den på ett B. Ja. Så den är inte klass med Justice for All och Källomål men. <skratt> men den är bra. Eh, och då, då tror jag faktiskt. Nu har du ju faktiskt sagt att du inte har lyssnat så mycket på den. Att eh, om du gör det lite mer, då tror jag att du kommer att höja upp den i ett snäpp. Det tror jag faktiskt. Det, det kan vara så. Eh, mitt första intryck var inte super, jag var inte superintresserad. Eh, så att jag ska nog ge den en chans till. Men så som den känns just nu. Eh, ja, B. Det är ändå, det är ändå rätt bra. Mm. Ja, ja. Eh, man får ju tänka på att det här eh, S till D här. Det är också med Motmet. Så mm. om man hamnar ner på B. Eller för, för den delen Def Magnetic, Magnetic som jag satte på C så är den ju ändå bra får jag ju säga. Ja. Att se kan ju låta dåligt. Men nej. Men man får sätta det någon metalliska perspektiv på den här listan tänker jag. Ja, ja men de har en ganska hög lägsta nivå. Sen tycker jag för sig att St. Anger har inte en enda låt som är bra rätt igenom. <laughs> så den, den den tycker jag ju faktiskt är ganska dålig. Men den har no. sina höjdpunkter och jag tycker att den är jävligt spännande att lyssna på. Mm. Det ska tilläggas. För jag tycker mig alltid hitta någonting nytt varje gång jag lyssnar på sin ägare. Ja, men du, det här. Fan, ja, men det var inte så dumt. Mm. Synd Nej. att de inte spelade det här mer. Mm. Synd men att du, de spelade resten av låten också. Eh, nu har vi faktiskt gått igenom eh, alla plattor här. Och vi har satt ja. in dem i vår tierlist. Eh, jag skulle vilja får jag hoppa tillbaka lite till St. Anger mm. för jag kände att vi missade en låt där lite så jag tycker det är den låten som är mest metallica på den plattan så jag skulle vilja höra vad du tycker om och det är The Unnamed Feeling mm. uh, Vad har du för tankar om den? Just det, för den sa ju var din favorit Men den är nog Nej, det tror jag inte att jag sa idag Men jag tror att jag har sagt det till dig förut. Ja, ja. Nej, men när jag Mässade trän, jag lyssnade på det. Ja. Eh, ja, men den är nog en av de bättre Helt klart mm. det, det kanske är den som är bäst rent av. Ja. Men, men jag tyckte att Shoot Me Again var rätt trevlig Hade bra eh, Dirty Window hade sina stunder också Jag vet ja. inte vad. Det, men det kanske var för att den hade lite knasgrejer också. Antagligen. Men, men den hade ändå någonting. Mm. Så, så kan jag väl säga. Bra. Men, men ska vi bra. dra... Det här, ja, prata på. <laughs> Nej, men ska vi dra någon slutsats eller ska vi bara säga vilken är favoriten nu då? Vi har ju... Jag har ju två på S. Så att, men om du bara fick välja en du, du får bara lyssna på en Metallica-platta och sen kommer um, de andra att försvinna från ditt minne och från universum men nu har jag ju slängt upp uh, Saint Angier där på S också men jag mm. sa ju tidigare idag att de uh, tre första de pendlar hela tiden mellan att vara favoritplattan fram och mm. tillbaka uh, så jag tror att om jag bara fick välja en Metallica-platta på och lyssna på så blir det ändå Master of Puppets mm Bra val Ja, det är ju svårt att... Då hade du sagt nej, är du dum Då hade jag blivit arg Ja, men då hade ju varit en idiot <laughs> Ja Nej, jag hade valt Ride the Lightning faktiskt mm. Och det är ju den Eller Master of Puppets Så jag säger ja. inte emot det heller Nej, men det är samma här Ride the Lightning är Super Mario 3 Master of Puppets är Super Mario World Mm. <laughs> ja det ena har bättre grafik men det andra har mer på ett annat mm. sätt. Eh, nej, så, så att eh, jag har alltid varit svag för Ride the Lightning. Den har jag en jävla energi den som jag ibland kan sakna i Master Puppets. Battery, battery och eh, Master Puppets låten har den energin. Eh, I och för sig Disposable Heroes och Damage Corporate har lite den energin också. Mm. Men jag känner inte av den på samma sätt. alltså Creeping death, alltså det spritt ju i hela kroppen. När man hör det. <laughs> Trapped under ice, då vill man ju banga sönder nacken. Det är, som ungdomarna har börjat säga, en riktig banger. Ja, exakt. Det är ett uttryck jag inte har hört på länge. Det sa man ju om låtar som man had banger mycket till. Mm. Att ett riff var riktigt had riff eller en banger. Jo. Det är kul det, när saker kommer tillbaks. Eh, nej, men bra band. Sen är eh, ojämnt. Men eh, ja, jag, tror, jag tror alla som lyssnar på rock har någon typ av relation till Metallica. Även de här som har gjort det till sin sport att noga uttrycka att de inte gillar eller lyssnar på Metallica. Mm uppenbarligen har de ändå berört som Metallica på något sätt när det har blivit så viktigt för dem att säga ja men jag gillar inte Metallica jag har inte lyssnat så mycket på dem jag, jag, jag föredrar och sedan något annat eh, hårdoktsband eh, men, men jag är inte så mycket för att prata om antingen eller, nu har jag ju nämnt Dave Mustaine och Megadeth några gånger men ja. det är ju för att Dave Mustaine har ju för fan varit med i Metallica, han har ju ändå format <här> ganska mycket av Metallica ja det är klart att han har eh, men det betyder ju inte att jag inte gillar Metallica bara för att jag tycker att Megadeth är bättre. Ja, nej, nej. Såklart inte. Så jag kommer inte att göra till någon nationalsport heller och prata för mycket om hur mycket Megadeth är bättre. Ibland gör jag det för att jag tycker att fler människor ska lyssna på Megadeth. Mm. Men dra till helvete jag har... Till exempel när jag var jävligt trött en dag. Trött och sur. Ja. Och så här, ja men jag vill spela lite bas nu. Men jag orkar inte öva på någonting. Jag orkar inte skriva något riff eller någonting. Jag vill bara spela för att det är kul. Det första jag ändå sätter mig och försöker att ta ut och lära mig är ju metalliska låtar mm. Och när jag har värmt upp. Ja, men då så lirar jag mega det. Alltså, för att det är bara kul att bara ös, lira, liksom. Ja, just det. Och då är Master of Puppets en jävligt rolig låt att spela. Ja, visst är det, det och när jag kommer det. Och så kommer jag ändå ihåg där när jag var 15 och skulle lära mig den första gången: Hur jag tyckte att eh, David Bowie i partiet var lite förnuligt att spela. <går> no. Det som är. Jag vet inte. Jag tycker att det är märkligt att de inte har. Och dit på det, eller om det är så tillräckligt olika. Men låten Andy Warhol med David Bowie, det är det som Metallica spelar, mer eller mindre rätt av. Ja, okej. Okay. Det, det, det kan man gå in, gå in på Spotify, eller om ni har eh, massa David bowie plattor och metallica plattor hemma så kan man väl göra så, men lyssna på låten Andy Warhol med eh, David Bowie och så är man Aha, det där är mig, Master of Puppets. Ja, ja, det ska jag verkligen göra Och då undrar jag, hur fan kom de undan med det? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig i så fall Men du, eh, nu har vi körtat på länge här, Men som sagt, det här är ju Det riktiga avsnitt 300 Ja, ja det kanske är så Ja, klockar ja. in på ungefär två timmar och 40 minuter Det här avsnittet så att... Ja, det är väl inte svårare än så då och vi skiter i att dela upp det här i två avsnitt. Ni kan göra ja, så här. Ja, ja, för fan. Ni har säkert redan gjort det som vi är i slutet av avsnittet nu. Att ja, man pausar väl efter ett tag. Och sen så fortsätter man att lyssna nästa dag. Eller någonting. Mm. Men eh, det går inte att snacka Metallica på en timme. Det fick bli så här. Men fan, det var kul. Ja, det var riktigt jäkla kul. Det kanske vi får göra om någon gång då. Ja, det tycker jag verkligen. Nästa år kanske. Ja, det, det får väl bli ett musikavsnitt varje första avsnitt för året då, helt enkelt. Ja, precis. Eller vid vissa special occasions kanske. När ja. så här, nu är det semester, ska vi prata om vad det är för musik vi ska lyssna på mm. under semester. Så, eh, bara så att ni vet att eh, januari 2025, då kommer vi gå igenom alla Taylor Swifts plattor. Ja, <laughs> ja <laughs> exakt. Men du kör din grej nu. Jag vill tacka alla tre gånger. det ska bara byta oss nu så vänta lite. Oj, höll hon på att ramla ut sånt här. Nej. さんいい